Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekeverten. Búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 sem már nem is lesz rá a... Mindenféle szélnek haragos a volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Öregelt a 2022. február 17-e csütörtök van, holnap 18-a péntek lesz, és aztán hétvége. Egy nap a másik után. Step by step. Mint általában. Annak idején, amikor jelentős számban volt együttműködési szerződésem a kerületekkel, akkor a legelején kérése, vagy anélkül előfordult, hogy beültem a polgármester mellé, és autókáztunk a kerületben. Ő mutatott, én kérdeztem. Ilyen aztán később nem nagyon ismétlődött, sőt, általában nem, de ezek az első alkalmak, ezek nagyon mélyen megmaradtak bennem. Azt is megmondom, hogy miért. Mert hogy ők miről beszéltek, az teljesen evidens, de számukra nem volt evidens, hogy én miről kérdezem őket, és ilyenkor néha olyan dolgokkal szembesültek, ami nekik addig föl se tűnt. Tegnap elmeséltem őknek ezt a konnektor melletti lukat, ami ott létrejött az egyik falban, amikor az internetet kerestem, hosszú bonyolul történet, ennél hosszabban nem térnék vissza rá. Azóta is bennem van, hogy vajon hol vannak még ilyen rejtett aknák, hogy annak idején apukám mondta a lakásban. Illetve hát az, hogy ugye most könyvek eltakarják azt a lukat, de azt ott meg kéne szüntetni. Tehát az úgy innentől kezdve annak függvényében, hogy milyen a hangulatom, jobban vagy kevésbé zavar. Talán találkoztam elsőművel Lászlóval, és hosszan beszélgettünk. Igen, jó beszélgetés volt és ismét azzal szembesültem, hogy ő mivel szembesült, azt nem tudom, hogy kérdésre, vagy attól függetlenül, hogy, hogy ez egy új kifejezés, nem szeretném nagyon elkoptatni, de nem egy rossz kifejezés, hogy ki milyen bubarékban él. A ki milyen bubarékban él, az valójában arra vonatkozik, hogy a világról alkotott képe korlátozott abból adódóan, hogy számos hatás valamilyen okból nem éri el. Itt aztán fel lehet sorolni számtalan okot, hogy miért nem el, de a az a lényege, hogy létrejön egy olyan fajta kvázi vagy valódi zártság, amelyben a valóságról lévő információi adott esetben lehetnek teljesen helytállóak. Ugyanakkor hiányoznak olyan kiegészítő információk, amelyek ugyanakkor a világról való képalkotáshoz elengedhetetlenül szükségesek. Tehát a buborék az nem feltétlenül azt jelenti, hogy hamis információval rendelkezünk a világról a buborék, az is lehet, hogy csak a jobb oldalról, vagy a bal oldalról, vagy az alulról, vagy a felülről jövő információkon ismerkedünk, és a többivel nem. Anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, vagy ha tudatában vagyunk, akkor azzal együtt, hogy ezen nem változtatunk. Egy egészen elképesztő jelenségről van szó, mert euh, az ember azt feltételezni, hogy semmi másra nincs szükség, mint kinyitni egy ajtót vagy egy ablakot, és bejön mindaz, ami a másik számára szükséges, de ilyenkor, vagy legalábbis amit mi feltételezünk, vagy én feltételezek, hogy a másiknak kell, de ilyenkor kiderül, hogy ezek a buborékok, ezek részint véletlenül, részint pedig szándékosan jöttek létre. Tehát dőre, aki azt hiszi, hogy ezek a buborékok, ezek ilyen véletlenszerű burkok, nem. buborékban, mindannyian buborékban élünk. A, a buborék az nem feltétlenül egy politikus létnek a velejárója. Ha engem beengednének önök a saját környezetükbe, ugyanúgy tudnék eljárni, mint a polgármesterekkel. Lehetséges, hogy önök mesélnének, én pedig arra rákérdeznék, az ott mi, az ott mi, ott miért van szemét, ott miért koszos a fal, mi ez a repedés, és természetesen ez csak akkor jöhet létre, hogyha teljes szabadság van. Tehát, hogyha azt kérdezek, amit akarok. fontos, és fontos talant, ami eszembe jut, ami feltűnik. Ritkán jönnek létre ilyen szituációk. Van valami érzékem dolgokra rákérdezni. Fontosra, fontos talanra, utólag dől el, hogy melyikre inkább. És akkor az ember egyszerre csak rájön arra, hogy illetek, hát ugye ez egy nagy kérdés, hogy mire jön rá, mert általában az emberek tisztában vannak azzal, hogy a buborék jellegükből adódó, tehát a buborékban való létükből adódóan mi mindent hárítanak, vagy mulasztanak el, vagy cselekszenek többször, mint egyébként nem tőlem világosodnak föl, legfeljebb én átmenetleg vagy tartósan kiszúrva ezt a buborékot lehetővé teszem azt, hogy a királyvesztelen állapotát úgy éljék meg, hogy attól nem kell magukat elszégyelniük, ami egy fontos dolog. Ugyanis az ember ezeket a megjegyzéseket, kérdéseket nem a megszégyenítés érdekében teszi föl, ha egyáltalán van bármi érdeke. Mostanáig vártam, de nem kaptam SMS-t Értem Róna Jégonnak. Én idefelé jövet, sokszor hallgatom, a, tehát megtettem azt a kötelezettségemet, hogy először őt kerestem. Ugye a Spirit fm hallgatom. Egy olyan rádiót, amelynek a létrejötte, hát inkább bűnben, mint nem bűnben született. itt a Spirit FM, mert maga a Spirit Rádió, ami interneten adott, vagy nem interneten adott, hanem egy kisebb frekvencián adott, addig nem volt bűnben született. Menet közben változza. A szó idézőres értelmében. Emlékezzenek is a tgm -re. Meg a hatházira. És itt reggelenként teljesen random módon ismétlik az egyenes beszédet. Van, hogy kétszer megismétlik. Ugyanaz van az, hogy kedden leadják a hétfőit, vagy kedden leadják a péntekit. Senki nem figyel oda. Vagy ha odafigyel, nem derül ki a logika. Ma azt hiszem, a tegnapit adták le. Eddig csak filmeknél tapasztaltam azt, hogy a legváratlan pillanatban vágnak el egy filmet és tesznek be reklámot. Hogy ezzel vajon egyébként a film készítői tisztában vannak-e, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen nemzetközi egyezmény egy filmet, hol lehet elvágni? Bereszki csapat talán jobban tudja, mint én, vagy vannak itt olyan ismerőseim, akik ehhez értenek. Néha mondat középen, tehát még csak a mondat végét se várják meg. Egészen elképesztő szituációk tudnak létrejönni. Ma Vadai Ágnessel, az alábbi történt, Vadai Ágnessel beszélgetett Rónai Egon, és fél körül, tehát fél hét körül ott különböző blokkok vannak, illetőleg zene is van, hogy, hogy ismételnek meg egy egyórás műsort, úgy, hogy közben zene is van, de csak nem is egyórás az egyenes beszéd, hanem hosszabb, oké, akkor abból le kell vonni a reklámokat, hogy a két netto, a műsor netto, a spiriten és az, az atv azonos-e, hát ezt még nem vetettem egybe. De azt képzeljék el, hogy egyszer csak ott a mondat végét megválták, elvágták a vadait, és utána a zeneiöt. Valami kapucniban lévő létről énekelt egy pasos. Konkrétan nem akartam hinni a fülemnek, ugye az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetés élőadásban így nem érhetett véget. Lement ez az izé, aztán elmondták a misor előzetest, aztán hirtelen folytatódott onnan a vadai szöveget. Ugyan saját magát követte 8 perccel később. Hogy erről tud-e például a korvin Tibi és a TUD, akkor mit szól hozzá? Hogy erről tud-e a Bednárik, vagy valaki, akinek a műsorokhoz köze van? Fogalma nincs. Hogy meg lehet-e ilyet tenni? Jelentősége? Hát. Ha lehetne két rádió között választani, amit reggel szívesen hallgatok, akkor biztosan másikat hallgatnám, mert ez szakmailag nonszensz. Önöknek meg könnyen lehetséges, hogy fel se tűnik. Ez a buborék, ez létrejöhet a lustaságból, létrejöhet a nemtörődömségből, létrejöhet abból, hogy aki ezt csinálja, annak foggalma nincs az egészről. Darab-darab. Végül lement a vadai, nem? Hát akkor most mit ágál a fialaj közben? Van 10 perc. Van 10 perc, örüljön neki. Most hallgassam meg az önök védelményét. Igazán az lett volna jó, hogyha én amikor ebbe bele akarok kezdeni, akkor betelefonál az XY, aki nő vagy férfi, és azt hogy képzelje, a úr, hallgattam reggel a spiritefemet fm -t. tudja, hogy ott mi történt? De önök erre fontos, fontos talam. Nézem tegnap a, az M1-et, mint már felébredtem. Ez is súlyos reggel volt a tegnapi. Nézem a kormányinfót. Figyeljenek, nonszenszek, egy, tehát egész egyszer, ha Orbán Viktor azt mondja, hogy fiala csinálja egy napi jelentést, én meg az azért mégiscsak abnormális, hogy tudtam hogy a tegnapi kormányinfó úgy jött létre, hogy tegnap értesítették erről az embereket, de az is lehet, hogy tegnap előtt. Hogy a kormányinfónak nincs két egyforma napja, nincs két egyforma időpontja. Van, hogy reggel hétkor van, van, hogy tizenegykor van, van, hogy egykor van. Amikor Lázár János tartotta, akkor biztosan lehetett tudni, hogy egy másfél órát késik, de legalább a nap nem volt kétséges. Hogy ez rendben van, -e, hogy minden nap máskor? Hát... Akkor maradjunk abba, hogy ma szerda van és délután 5 óra. Nem mindegy. Az a kérdés, figyeljenek, egy olyan ember szájából hallják ezt a dumát, aki a rendszerességet mindig gyűlölte. Mi az, hogy rendszeresség? Az a jó, hogyha az ember azt csinálja, amit akar. Este reggelizik, délben vacsorázik, reggel meg ebédel. Összeönti a gesztenyepülét a levessel. Egyszer eszik mindent. Tehát láttam egy fekete nőn, egy kurva jó nadrágot, a két szára más-más színű volt. Istenem, ha nekem ilyen nadrágom lenne, de annak idén anyukám nem is engedte volna egy ilyen nadrágot, hordjak. Tessék. Ja, ja, Tehet, hogy tegnap azért volt a kormányinfó, mert ma jön Borszonáró. A... Elnézést, nem. Tehát maradjuk abban, hogy nem. Tehát arról nem beszélve, hogy szövegben vagyok. De mégis ez hogy van? És ehhez az újságírók alkalmazkodnak. Jobb hiá. Mit tehetnek? Orbán Viktor egyszer rendelkezésre áll, tegnap ott volt Szent Király Alexandra, ott volt Gulyás gergés, és ott volt... Varga Judit egy időre. Többen fellelkesedtek, mint utólag. Kiderült, hogy végre itt van Varga Judit, lehet tőle kérdezni, de Varga Judit elmondta a mondókáját, majd, mint aki dolgát végezte, elment. És akkor kérdezték a gulyástól, hogy... És akkor a gulyás azt mondta, hogy de ő itt maradt. Figyeljenek! Maradjunk abban, hogy a Szentrál Kamedit az beköltöztették a kormányinfóra, csak akkor könyörgöm. A centrál Kamedi meg legyen rendes kormányinfó, folyó mert ez már majdnem olyan, mint a central -Kabadi. Jelentősége? Covid idején? De van. És nem egyszerűen csak az, hogy Madarat tolláról, embert barátjáról, öltözködéséről, viselkedéseiről, gesztusairól, és így tovább ismerni meg. Hanem nem, és egyáltalán. Nyugatan telefonálhatnak, csak akkor érdemben tegyék, tehát ez lenne a kérésem. Ebben a műsorban momentán én döntöm el, hogy mi az érdemi, igyekszem nem túl nyersen. Vagy ha tetszik, akkor nagyon nyersen a másik értésére adni, mi pozitív és hozzáadott érték a műsorhoz, és mi nem, mint amikor a Leokloplaszot letépik. És aztán egy csomó kérdésre nem tud válaszolni Gulyás Gergely, mert ez nem az ő asztala. De Varga Juditot ő képviseli. De akkor miért ment el a Varga Judit? Azért ment el a Varga Judit, mert ebben a jogállamisági perben tegnap született egy ítélet. Tegnap különböző központok, különböző emberei, főleg férfiak. Nem tudom, nők hiányoznak ezekből az intézetekből. Elmondták, hogy hát ez így csimbora szó, úgy szó csimbora. Senki nem magyarázta el, hogy ez micsoda, tényszerűen. Mindjárt kommentárt fűztek hozzá. És gyakorlatilag, mint, én azért elég hosszú ideig voltam a magyar televízióban, elég hosszú ideig szenvedtem meg ott a pártok küzdelmét hogy hogyan jelenjenek meg a pártok véleményei a műsorokban. Ezt a Fidesz megoldotta. Egy csapásra, mint a Horizon Ford. A Fridlárdában. Nincsenek pártok. Van a Fidesz, a KdMP már amennyiben van, és van a Fidesz, és a KdMP már amennyiben van. Hogy ezt meg lehet -e tenni? Meg. Hogy ez jól van-e Nincs. Hogy mit lehet ellene tenni? Ma már azt gondolom, hogy sóval kell behinteni a magyar televízió és a magyar rádió helyét. Azt se tudom, hogy fel lehet-e valaha támasztani. Vagy ha igen, akkor jövőre 5 vagy 10 év múlva, vagy 20 év múlva, amikor az emlékezet is kihal, meg az emberek is, akik ezt művelték vele, mármint a közszolgálat is Újságírók kérdeznek egy és ugyanazon dologra, egy olyan indoklásra, amit kitalált a kormány, és ami nincs benne az ítéletben. Rágják a gumicsontot. Miközben az nem gumicsont, csak őszinte beszéd nincs valamiről. Sokkal jobb volt a Kásler, akit egyszer beengedtek, az operatív törzsnek egy ilyen sajtótájékoztatója, és mondta, hogy ő ezt már egyszer elmondott további kérdésekre, nem válaszol. De valamiért a Kásleret aztán ki is ígtatták, mint nyilatkozó embert. Fontos? Ott van egy repedés... Itt egy szemét kupasz. Mi ez, polgármester úr? Egy napra engedjenek be maguk mellé, és olyan kérdéseket fogok feltenni, aminek következtében elgondolkodnak a hétköznapjaikon, és ne kérdezzenek vissza, hogy és mondja a fiala magával minden rendben van, hiszen nekem nem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy én külön vagyok önöknél. Én csak egy ilyen kiragadott jelzőrendszerként bérelhető módon dolgokra hívom fel a figyelmet, és a diazást is úgy állapítjuk meg egy tólikban, amelyben másnap eldönti az ember, hogy végül is az én tevékenységemet mennyire találta hasznosnak, vagy sem, függet lehet, hogy neki az tetsző volt-e, vagy sem. Ebben a kormányinfóban, mint ebben a tenger, benne van az egész ország. Az egész. Lehetne ez jó? És akkor azt mutatna, hogy ez egy jó ország. Lehetne ez rossz, és kiderül, hogy ez egy rossz ország, de ez maga az eklektika. Ugyanúgy, mint az egész ország, csak nem építészeti szempontból. Szegény gulyás. Helyt próbál állni egy olyan szituációban, ahol nem lehet helytel. Szerintem számolja a napokat, hogy nyer a Fidesz, és ő többet nem lesz kancellária miniszter. Nem tudom, hogy mi lesz, de szerintem ő ezt a négy évet vállalta, és aztán valami lesz. Ez alatt minden elnyűvődik. Fogak lekopnak, haj bezsírosodik, zakóvál korpás lesz, elhízik, elkopik a talp, elkopik a nyelv. Elkopik a mentális állapot. De betolja oda a aki egyszer elmegy úgy, ahogy helytáll, majd a végén azt mondja, hogy brr. Ezek vagyunk mi újságírók, ez a br. Ne akarják, hogy elmondjam egy mondattal, hogy mit gondolok erről. Ne akarják. Mi lesz, ha Emil vagy akár én is ki akarunk egyszer a játékból állni, mint királygyújtana már a repülőgépen? Csak úgy alakul hát száll ki, és nem érdekli az ejtőernyő. Sem a kabinban repkedő furcsa tárgya, csak kilépés nincsen alatta semmi, beteljesíteni egy vágyat. Nem megy, nem tudom akarni már, nem. Két perc volt 48, 061.712.42, bármilyen témában, 740-től Hajnal Miklós, 8 óra 3 perctől, inkább 4-től györgyel Benedek, 9 órától pedig kis Amblusban nélkülöznünk kell Füries Balást. És mindkét a zsebében 061.712.42. Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem tudom akarni már, nem megy, nem tudom akarni már. Nem megy, nem Vagy egész egyszerűen az hiányzik néha, mint amit egy szülő, egy feleség, egy barát megtesz Oda megy a férjéhez és úgy meghúzkodja a föltönnyének a zakóját, hogy jól álljon Néha csak ennyi hiányzik Vagy mint amikor a Frey megigazította a hornyul a lesz, lejér, Ugye a szók potenciális értelmében lesz, ezt ajánlom, és erről beszélek. 061-712-42, most öljenek önök. Belejét, vagy akármit. Sem olyan, hogy pusztába kiáltott szó? Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja vagy a pattyú a közöben, Európa nem ilyen gyereket akar rossz a éjjre, azt mondják megeszi a húsnyása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 A híre, azt mondják, minden harcban vesztem, de egy valamit nem tudnál a jobban semmilyen nem szett. Hadd mondják, de, ne legyen igaz, a a de legyen igaz, hogy a népen a magyarok csak meghallni tudnak szépen. ne legyen igaz, hogy a népen mondja azt, hogy ez egy beszédes hallgatás? Nem mondom. Van úgy, hogy elesi de mindig ha hajít el, de talál rá talál Gyakran tévedel, de végül visszatalál az útra Talán elhiszi egyszer, hogy van jövője és nem bűnös a múltja És majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet büszke És felemelt fejjel emlékszik minden nagyszerű És nem dől be majd végre semmi hazugságnak Sem keletnek, sem nyugatnak, sem saját magán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 Meghalni tudnak, a magyarok nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak, szégyeni babi. Szégyeni a tájékoztatása óta inkább másfél, nem történt semmi, pedig ez a tájékoztatás napvilágot sem láthatott volna. Úgy tűnik, mintha önök fölött úgy röpült volna el, mint egy kell faszonva feligom és utána egy szünet Mors... egy <filá> fiala az elhangzottak minden szavával egyetértek. Aki esetben van, és akkor mi van? Valamit hozzá kellett volna. Tehát nem önök helyet akarok beszélni. Új munkát vállalok. Bérbe vehetnek egy napra, csak minden mindenhova magukkal, és aztán mindenre megjegyzést teszek. Ezért fogom kapni a pénzemet. Számítólag eldöntetik, hogy a megjegyzéseimmel mit kezdtek. A másik az áll, és a, a egy részét anyukámtól hoztam. Már, Anyukám a legváratlan pillanatokban tudott dold, különböző helyekre így felnyúlni. Béguznak kezét megnézte, az ott a. Ha így csináltak, már tudtam előre, hogy ebből jól nem lehet kijönni mint tudjuk, olyan, hogy tisztaság nincs, olyanra csak törekedni lehet. Én nem azt akarom, hogy rend legyen a világban. Isten ments! Zseniális volt, bementem tegnap a Nemzeti Múzeumban. Először a főbejáraton mentem, bár tudta, hogy nem otthon az adminisztráció, de ezzel együtt onnan is megközelíthettem volna egyébként. utólag kiderült. Zseniális, ahogy ott a lépcsőkön ülnek emberek és olvasnak a napsütésben. Tehát az, az egész nemzeti múzeumnak belülről is ezt kéne sugároznia. És ahogy látom, az elsimontól nem állt távol ez a törekvés. Sok sikert, hogy meg tudja valósítani az elképzeléseit. De aztán lementem, és a másik bejáraton közelítettem meg a főigazgatóságot. Ott jött szemben egy teremőr. Mondtam, hogy merre van a főigazgató irodája, mire azt mondta nekem, az egy internetes játék. És akkor rájöttem a virtuális valóságra. Hozzáti ti ugye aztán megmutatott egy barátja videóját, amelyben nincsenek már pincérek, csak robotok. Ezzel együtt azt gondolom, hogy minden nem lesz kicserélhető az elektronikával. Ma ezt lehetetlennek találom, függetlenül hogy legutóbb a Filippo Varro próbált meggyőzni egy séta során, hogy ebben is tévedek. Remélem, hogy ő téved. 061-712-42 A jó Épp asszony interjút kér, De nálam mindenki megszólás, Mindenki szép és fontos. Mennél már, kicsit nehéz, Az ott figyel, az azért nem nagyon rossz, Ez enszer És a bambár is hallatszik meg, és az elnök is átadná már, és a gócs úgy izgul és vár, csak még nem tudod, még mindig nem tudod, hogy hiába ordít mindenki, hiába ordítod mindenki. Hiába láttam mindenki, nem szedött mindenki. Hiába volt mindenki, hiába fújom mindenki, hiába tapsolt mindenki. Két perccel, inkább hárommal múlott fél nyolc. 061, 712, 42. Nem azt ajánlottam kizárólag, hogy azt egészítsék ki, amit én mondtam. Azt ajánlottam, hogy beszéljünk arról, amit önök fontosnak találnak, vagy kellemesnek, vagy fogalmam sincs. Jó reggelt! Jó reggelt! Életben van még? Igen, jó reggelt! A, a robottal kapcsolatban vasárnap láttam egy filmet, én vagyok a te embered, nem tudom, hogy hallott -e róla? Nem. Arról szól, hogy egy nőnek az a kell vinni két hétre együtt elni, tesztelni egy igényei szerint, álmai szerint készült robot, robotembert, és azóta is az olyan, egy ilyen bizarr történet, de úgy látszik, hogy már nem is annyira bizarr. Hogy ez lesz a jövő, és azóta is az olyan az eszem, hogy mi a jog, hogy egyedül élni, vagy egy ilyen álmai férfia. És ide jött rá? Az el eltett napok s hogy, hogy jobb egyedül. Igen? Igen. És miért van egyedül? Hát ez hosszú történet. Hosszú. <gül> hát ha nem akar belekezdeni, nem fog. egy 712, 712.42 először 1712.42 a 12.42 senki többet? és fogva, szóba, fekszem, a rám köszönt a dél, a ház al élek, bár több helyen hibás, rá élne bére, egy katarúzás, ajtól nem zárul a fad... Jó reggelt, Féla János! Te minden reggel pontosan tudod, hogy aznap estére hova akarsz elérni? Um, általában igen, igen. Van egy, van egy Google naptárom, és abban vezetem a, a napi <gül> A terendőt, szó konkrét értelmében szóval... és a szó átvitt Igen, igen. A, az átvitt is, az átvitt is. Igen. Hát akkor te szerencsés vagy hozzám képes, mert én elindulok valamerre, aztán a végén valóban elérek, néha egészen máshova, mint ahova szerettem volna belét, vagy nem is mindig akarok valóban elérni. Én soha se értettem, hogy hogy működik a világ, és ahogy öregszem, egyre jobban megértem, és egyre kevesebbet tudok róla. Tehát az ismeretanyagom folyamatosan nő, még nem hűlök, de azt, hogy nem értem, az, az szintén nő. Kérdezhetek valami nagyon lényegtelent? Igen. Azt írja a 444.hu, ma 646-kor Rényi Pál Dániel Tollából, barikádok mögött biztonsági osztaktól védve készül a Fidesz a mindent eldöntő Balat küzdelemre Balatonfüleden, és van hozzá egy képkaréria. Aha, még nem láttam ezt a cikket, de most megnyitottam a lap gyorsan, előttem van. Mi a kérdés? Jó a kérdés. Mit keres a Fidesz frakció találkozóján adott esetben Káll, Csaba vagy Kálomista Gábor? Vagy Várhegyi Attila? Árul el nekem! Ö, vagy Baljár Zsolt, ahogy látni. Vagy Baljár Zsolt, igen. Igen. igen, igen. Ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés. Most mondanám azt, hogy, hogy egy búcsúbulira élik megkívni mindenkit. Egyel, de, hát ez most poénal lehet ez, így. Ez most igen, tehát uh, itt... Uh... Figyelj, ha ezt megkérdezném holnap Navracsis Tibortól, akkor másodperceken belül olyan ingerült lenne, és azt kérdezni, nekünk nagyon jó a nexusunk. Mondhatni, hogy nexusunk van. Egyszer nekünk is lesz, ahhoz ugye idő kell. Ő ebben a kérdésben valami olyan provokációt sejtene, elnézést Tibor, hogy én ezt így meg ami nincs benne. Tehát ez körülbelül olyan kedves Mikike, vagy Jánoska, vagy Tiborka, mint hogyha tudom is, én a húslevesbe beleraknál szegfüszeget, és azt kérdezném hajnal Miklóstól, ez hogy kerül ide. Meg lehet magyarázni, csak nincs, aki válaszolja jelenleg. Mit keres ott a Bajázsot? És szerintem nem azzal van a gond, hogy egy Fidesz rendezvénye van a Bajázsot. Azzal van a gond, hogy egy frakcióülésem, vagy kihelyezett frakciülésem, vagy nem tudom, mi ennek a, a pontos neve. Tehát felülöm az évértékelőn, az évértékelőn ott lehet meg, ahogy láttam, szép számmal ott is voltak. De az évértékelőn ott... miért van ott? Hát uh, tudomásom szerint ez volt, még mindig pártag, nem? Engem, De az évértékelő az, nem egy, uh, az egy Fidesz rendezvény? Az én, az én szememben... Az a polgári érti. Magyarországért alapítványnak valami iszéje. Igen, ők ezt így csinálják, tehát a alapítvány finanszírozza az évértékelőjüket, de hát az én szememben az, az egy abszolút párs rendezvény. Bánszegyén aki párs nem régen még velem is dolgozott, legyen. aztán nem tudtam neki kellő ajánlatot tenni a cég által. Ő csinálta 24.hu-n egy ilyen videót, és kérdezte az odafelé haladóktor Demeter Szilárdtól a legkülönbözőbb emberig. Mit keres ott Demeter Szilárd? Na mindegy. Azt kérdezte, hogy a Fidesz és a kormány kampánya az hogyan halmazatilag hogyan fethetik le egymást, és a Fidesz képviselők, Fidesz reprezentánsok becsületére legyen mondva, néhányan merték vállalni, hogy azt mondják, hogy fogalmuk nincs, van-e jelentősége, aztán azon is elgondoltak, hogy van a -e jelentősége, de hogy tényleg, ha bekapcsolod a magyar televíziót tegnap, amikor ez a döntés született talán Brüsszelben, itt a, ahol született itt a jogállamiság kapcsán, ott kizárólag kormánypropagandát lehetett hallani, és én egész egyszerűen tegnap valamit azt mondtam, hogy de hát ez nonszenz. Igen. Hát ugye ennek a, a, az utcai megfelelője az, hogy ugye kint voltak, szerintem legalább egy hónapig, de lehet, hogy kettő ezek a Magyarország előre, megy nem hátra a kormányplakátok, és most megjelentek, ugye egyre több körzetben a választási plakátok. A, a Fidesz jelöltjei részéről, egy az egyben ugyanezzel a szöveggel, hogy előre menjünk, ne hátra. Tehát, ezt azért nyilván most az élet minden területén tapasztaljuk, hogy a kormány megtolja, megtolja a kampányt nekik, de, de, de engem, ez, engem ez nulla szinten lepet meg, hát erre, erre lehetett számítani, hogy, hogy, hogy, hogy ők ezzel az eszközzel is élni fognak. Jó, de ha egyszer lesz majd egy gyereked, amikor az összeférhetetlenséget fogod neki elmesélni, nem ebben a formában, akkor mégse arról leszel tekintettel, hogy aztán húsz év múlva azt tapasztalják, hogy erre fittyet hány a napi politika, ha akkor is fittyet fog hájni. Hát remélem nem fogunk fittyet hányni, mi már dolgozunk azon, hogy erre milyen választ lehet tenni. Ehhez szerintem még kell egy kicsi idő. De, de mi ezt igyekszünk. De uh, no, szersz, ez, ez olyan, mint hogy fordított ha, irányba folyna a Duna, ráadásul a képükre van írva, hát ezek nem buta emberek. Képükre van írva, hogy tisztában vannak -e avval, hogy ez lehetetlen. De hát, ha már egyszer megálltak és nyilatkoznak, akkor próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Hát uh, igen, én, én nekem az volt a legszörreálisabb, amikor, uh, amikor a eleksznek volt egy videóreportja, amit a szlk térem csináltak, pont az ajánlásgyűjtés első napján, és ott a Varga Mihály lenyilatkozta, hogy ő, ő nem követi a megafont, és, és nem tud hozzászólni, hogy, hogy ez milyen hatással van a magyar közéletre. Na most egy egymilliárd forintból hirdető szervezetnek a közéleti tevékenységét, és, és az arra gyakorolt hatását szerintem minden felelős politikusnak tudnia kéne legalább róla, meg véleményt alkotni róla, hiszen ha valaki ennyi pénzből hirdet az országban, az mindenképpen hatással van vagy akar lenni a közvéleményre, és ehhez valahogy a kormánypártnak is viszonyulnia kell. Az, hogy őket már önmagában megtagadják, sőt, letagadják, az, az amúgy ugye, tehát az, az, az, az egy cinikus hozzáállás. És, és, és én nem tudom elhinni nekik azt. Ugyanúgy, ahogy nyilván nem lehet elhinni azt sem, amikor azt mondják, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkoznak, stb. stb. Jó, csak ugye én azt tanultam annak idején, hogy az ember nem feltétlenül azért szakít, mert van neki egy új barátnője, hanem azért szakít, mert egyedül jobb. Ugye olyan nincs, hogy ne választon az ember magának pártot, mert valaki kell, hogy az országot vezesse, de azzal, hogy az ember egybeveti a negatívumokat a különböző pártokban, és aztán azért válasz valamelyiket, mert abban kisebb negatívumot lát, ilyen, alap, a, ilyen alapon mindenki gyalog járna, mert a szó hagyományos értelmében azt mondják ilyenkor, hogy ettől az embertől vernél el használt autót, és erre az ember azt mondja, hogy nem. És akkor marad a gyalog. Igaz, hogy messzire nem jutsz, illetve hát annyira ütsz messzire, amennyire gyalog tudsz, de ez egy nonsens. És ez abszolút a hétköznapi szinten egyre jobban hozzászokunk. Itt most trivialitásokról beszélgetünk. Mm -hmm. Egyébként szerintem ebben a múlt saját magunk felelősségét is látom. Az ellenzéknek van abban feladata, hogy, hogy ne kisebb rosszként mutassa be magát, és ne kisebb rosszként legyen értelmezve a választáson. Um, én, én azt gondolom, hogy azok a, azok a hangok például, amik mondjuk egy, egy programbemutatás kapcsán kérdezik, hogy mikor lesz már hivatalosan bemutatva a program, stb. stb. stb. azok valójában pont ugyanezt kérdezik, vagy ez, ez a mögöttes kérdés, hogy, hogy tud-e az ellenzék többet mondani annál, mint hogy, mint hogy egy, egy kisebb rossz, és szerintem, szerintem erre meg lesz a válasz és remélem, hogy erre egy, erre egy ez egy megnyugtató válasz. Ez egy nagyon fura dolog, mert én ugye kétszer voltam, a jövő éte leszek az Egységben magyarországétnak azokan azokon a rendezvényein, ahol az egyes területeknek a polgári vezetői, vagy kvázi polgári vezetői, mert nem tudom, hogy a Vada Jágnes például a honvédelmi tárca kapcsán, vagy a honvédelmi koncepció kapcsán civilnek mondható-e, vagy az első kelleti polgármester. Meghallgatva őket, alapvetően rendszerkritikát kapunk azt, meghaladó tájékoztatást, hát én még Isten igazából nem hallottam. Szerintem, szerintem egyre több területen, egyre több részlet derült ki. Pont tegnap volt egy nagy interjú, amiben a, a szociálpolitikai programból derült ki nagyon sok részlet. Szóval én azt gondolom, hogy ez lehetett volna korábban is. Tehát én jobban örültem volna, hogyha ha hamarabb elfogadásra kerül a program, hogyha ezt gyorsabban be tudjuk mutatni. De most már tényleg eljött az az idő, amikor amikor ez készen van, és, és végre be tudjuk mutatni, és, és szerintem ebben nem csak kritika lesz, meg nem csak negatívum lesz. Kifejezetten figyeltünk arra, hogy itt legyenek konkrét. És egyébként számon kérhető vállalások is ilyenkor mindig, mindig az a kritika szokott jönni, hogy hát de ez csak ígéret. Tök jó, hogy be le van írva, hogy megduplázne az ellenzék a családi pótlékot, de hát nyilván azért mondja ezt az ellenzék, mert választási kampány van. És, és itt van szerintem az a, az a nagyon fontos Uh, hát logikai, logikai lépés is, hogy amit egyszer leírunk egy programban, az azért egy vállalás is, és egy elköteleződés is, és, és sokkal, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy, hogy meg fog valósulni az a következő. Jó, figyelj, titulban, ebben úgattal, hogyha, ugye, hogy a magyar zeneházában az, a, az, a, az annyiban más, hogy ott az ember látott tervrajzot, vagy látott terveket, és aztán látja, ez az ilyen volt, és ilyen lesz, uh, ugyanez ebben a formában egy választásnál hogy működhetne, nem tudom, de minden esetre nem így működik. Legyünk ezért innentől kezdve sokkal konkrétabbak. Kerek egy hete azután, hogy elköszöntünk egymástól, Hajdú Mária rájött arra, hogy ő ezentúl nem az lmp ben fog önkormányzati képviselőként működni, de nem csak erre jött rá, hanem úgy arra is rájött, hogy, hogy elindul függetlenül, elindul. független képviselőként elindul az országgyűlési választáson. Én megkerestem, akkor még azt írta, hogy még nincs meg az 500 ajánlása, és ezen dolgozik. Maga a jelenség, ami történik a 12. kerületben, beleértve Hajdú Máriát, ezt te hogyan látod ma, 2022. február 17-én csütörtökön? Hát én őt nem tudom egy önálló aktorként értelmezni, és ezért nem is úgy foglalkozom vele. Tehát én, én, én, én úgy állok hozzá, hogy ez a lépése és ez a döntése neki, hogy hogy, hogy elárulva az ellenzéket, ő egyrészt kilép az ellenfélből, másrészt elindul önállóan. Ez, ez szerintem abszolút arról szól, hogy a, a Fidesz próbálja valahogy még jobban szétszaptalni a mezőn. Ugye ez az oszt meg is uralkod, logikája. Elvileg jelösszal... neked valamilyen fényképfelvétel vagy átutalás szinten mondom, elvileg látnot kéne azt, amiről most beszélünk? Mit? Hogy ő a Fidesz ember. Hát milyen, milyen szempontból kellene ezt látnom? Szerintem ez, ez, ez, ez elég egyértelmű, tehát... Elég egyértelmű, mert nagyon gyanús. Az a kérdés, hogyha én azt kérdezném tőled, hogy mondd hajnal, van-e erre bizonyítékod, elő tudnál le ilyet állítani, vagy te azt mondanád, hogy fia logikailag ez következik, amire azt mondja az ember hozzáállásától független, függően, hogy ez kevés vagy elég. Igen, ez az én véleményem, ez az én feltevésem, nekem erre bizonyítékom nincsen, és nem is biztos, hogy ez bizonyítható. Ugye rengeteg kamu jelölt indult már a korábbi választásokon is, és velük szemben is sajnos nehezen volt ez bizonyítható. Most egyel közelebb kerülünk amúgy ehhez, tehát például az ajánlások másolása az, az egyel nehezebb, mint korábban, ami a, a, a kamu jelölteknek az egyik ismerve volt, és ezt mindenki vissza tudja ellenőrizni, hogy kiknek adott ajánlást. De... De, de őszintén nem, nem biztos, hogy ez egy bizonyítható állítás lesz. Ettől még én, én ezt a véleményemet fenntartom, és, és azt gondolom, hogy nekem, nekem nem igazán van dolgom. Épp ezért Hajdú Máriával, nekem a fideszel van dolgom. Azt kérdezem tőled hogy a Szél téren maradva van-e jelentősége annak, hogy hol veled van lefényképezve Őrsi Gergely, második keleti polgármester, hol Pokarni Zoltán és Füliyes Balázs társaságában. És mindenkinek az bizonyítja, hogy lehet együttműködni szövetségessel és nem szövetségessel egyaránt a jó dolgok érdekében. Ilyet egyébként a második kelet polgármesterét leszámítva a legfeljebb még Ajka polgármesterében látok. Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy nyilván Sigergő, mint polgármester figyel arra, hogy, hogy ő egy önkormányzati vezető, és hogyha őt elhívja a szomszédos kerületnek a polgármestere, vagy elhívja a budapestérfeles államtitkár egy, egy sétára a Moszkva téren, ő arra nem fog nemet mondani. De, de, de ettől még mi nagyon szorosan dolgozunk nap, mint nap, és én, én biztos vagyok benne, ott is voltam, amikor, amikor ajánlásával támogatott a a, a, a fényutcai piacon, biztos vagyok benne, hogy, hogy számíthatok rá, és számíthatok a támogatására majd áprilisban is, és ez kölcsönös. Tehát uh, nyilvánvalóan egy kormányváltást követően én azt gondolom, hogy itt a budapesti kerületeknek nem csak a másodiknak, de rengeteg kerületnek uh, óriási igénye van arra, hogy a partnertként tekintse rá. Csak hogy egy példát mondjak, ugye itt a második kerületben nagyon komoly egészségügyi forrás elvonás volt a 2020-as év végén, tehát több milliárd forintnyi egészségügyi forrás csoportosították a kormány hatalmulag. és most a, a második kerületnek kell valahogy megoldani ezt a helyzetet, és kell előteremteni a forrásokat ahhoz, hogy mondjuk hogyan újítja fel a Kapás utcai rendelőt, vagy hogyan, hogyan, hogyan, hogyan végez bármilyen egészségügyi fejlesztéseket. Szóval ez egy, ez egy kulcskérdés, amiért, amiért nyilvánvalóan polgármesternek és országgyűlési képviselőnek is együtt kell dolgoznia. Ma éppen milyen, uh, hogyan jegyzi a bőrze a hajna fűrjes vitat? Ha, ezt nem tudom. Ezt nem tudom, hogy hogy jegyzi a bőrze. Uh, azt tudom, hogy, uh, hogy mi teljes mértékben nyitottak vagyunk erre. Ugye múlt héten beszéltünk erről, hogy sok volt már az üzengetésből. Szóval én most, én most rövidre zárnám ezt a kérdést azzal, hogy uh, ha, ha, ha sikerül valamire jutnunk, és van konkrétum, abban, hogy, hogy mikor, meg hol, meg hogyan lesz ez, akkor, akkor azt közöljük mi hamarabb. Én remélem, hogy erre mi hamarabb sor körül. Külön brigád van valószínűleg állítva arra, hogy hol vagy még feltüntetve közgazdászként. Most éppen a linkedin találták meg arra, hogy itt még nem történt változtatás. Szerintem én, én a LinkedIn-re annó ezt félreértésből írtam fel egyébként így, mert, mert ott ki lehet előre tölteni, hogy mi a, mi a várható befejezése egy, egy szaknak, stb. stb. Most, most beletaláltak ebbe, kicsit úgy éreztem magam, hogy na most mit érvől legyen az ember, megtalálta talált ez a kormány propaganda, és én, én őszintén szólva 3-4 éve kb. fel sem mentem a LinkedIn-re. Um, Jó, de figyelj, akkor, akkor vegy le onnan, itt van előttem a kép, Momentum mozgalom, University of Oxford, akkor vedd le a linkedin ezt az utóbbit. Meg ez egész ez is meg fog történni, meg fog történni, és, és nagyon örülök, hogy a kormányzat ennyi erőforrást abban, hogy, hogy... Valószínűleg minden, minden, azt feltételezik, valószínűleg, hogy ennek van jelentősége, fogalmam nincs. Igen, igen. Hát én örülök, hogyha továbbra is ez az egyetlen dolga, amivel tudnak támadni, az, az, az, az valójában egy, egy pozitívja. E, ami a pártpolitikát és az egységben Magyarországért mozgalmat illeti, e, Róna Péter az ellenzéki szövetség államfőjelöltje e, és e, oxfordi egyetemi Blackfriars Hall tanára elfogadta. Szóval, hogy azt követően, hogy meg lett szelőztetve Iványi Gábor és Elek István köztársasági elnök jelöltsége is, én személyesen, mint Kejfej Jancsi, nem tudtam örülni Róna Péter személyének. Különös arra, hogy az zuhany Híradó arról szólt, hogy a Jobbik azért furta meg Iványi Gábort, mert ugye egyszer lenácizta a pártot, és ezt ők nem bocsájtották meg. Szerintem nem lehet két ember, de leginkább Iványi Gábort abba a helyzetbe hozni, hogy megszellőztetik, aztán pedig egy másik ember lesz. Igen, igen. Itt nyilván szerintem mindenkinek más a vélemény arról, hogy ki lett volna a legjobb jelölt, vagy kit preferált volna. Mi, mi örültünk volna annak is, hogyha ha Iványi Gábor lesz a köztársasági elnök jelölt, ezt el tudom mondani. Az, hogy ez meg lett szellőztetve, az szerintem nem volt egy jó döntés. Bárki, bárkinek a részéről is volt ez a kommunikáció, az nem hiszem, hogy mi voltunk. Viszont, viszont ugye nyilván egy ilyen helyzetben, amikor még folyamatban van a pártok közötti döntéshozatal, az ilyen típusú kommunikációs nyomásgyakorlás, az, az visszájára is elsülhet, és szerintem ez sajnos sok szempontból visszájára sült el, hiszen, hiszen megteremtett egy ilyen elvárást, hogy akkor legyen ő. És akkor, hogyha nem ő lesz, akkor az, az, az, az, az nagyon sok emberben rögtön csalódásként csapódik le. Míg hogyha ez nem lett volna megszelőztetve, akkor én azt gondolom, hogy az elvárás sem lett volna, Ilyen mértékben megteremtve a közéletbe, és ezt mondom úgy, hogy szerintem, szerintem nagyon kiváló köztársaság köztársasági elnök jelölt, és köztársasági elnök is lett volna Iványi Gábor. De a különös tekintete a... arra, hogy szerintem lassan miután ugye az, hogy mit kezd az ellenzék a köztársasági elnök jelöltjével, ahogy nem tud vele mit kezdeni, ez többé kevésbé átragad a népre beleért, hogy a nép egyébként akar -e kezdeni bármit is egy ellenzéki köztársasági elnök jelölttel. De van itt más is, uhum. csak az MSZP is a párbeszéd támogatja a befutó helyek sorsolátását, a többi párt ellenzi, és erről ír a 444 a Telexre hivatkozva saját értesülések, én megkérdeztem a népet talán tegnap, hogy őket érdekli -e a politikai boszorkánykónyha, vagy ha tetszik, akkor a füstőszobák rejtelmei, ahova időnként belelátok, vagy vannak kémeim, akik ott vannak, és aztán elmondják, hogy mit tapasztaltak, és ők úgy gondolták, hogy van jelentősége. Ez például mi? Ugye uh, a 43. és 47. helyeket de. sorsolják ki, vagy ne sorsolják ki. Én, én nem szeretem azt, amikor, amikor, amikor erről a nyilvánosságban zajlik. A vita. De mégiscsak megtörténik. De mégiscsak megtörténik, mert néhányan azt gondolják, hogy ezt, ezt jobb döntés kivinni a nyilvánosságba. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a 42. helyig rendben vagyunk, tehát ez egy, ez egy tök jó hír. Nagyon remélem, hogy, hogy, hogy a maradék néhány listás is le tudjuk tisztelni egymás között. De, de igazából Szerintem valójában lehet, hogy a te hallgatóidnak egy jelentős részének ez, ez érdekes és fontos. Én azért azt feltételezem, és ez megint csak egy feltételezés a részemről, hogy, hogy, hogy az emberek többsége azt szeretné látni, hogy itt, itt megállapodnak a pártok, és, és nem ezzel vannak elfoglalva. Bárhogyan is, sorsolással, tárgyalással, kb. tök mindegy. A lényeg az az, hogy szülessen egy megállapodás, és koncentráljanak a a fontos dolgokra, és egyébként Márki Zajt Péter például most azt lesz állítva, hogy ebbe valamennyire ő is bevonódott kommunikációsan, de én azt látom, hogy ő, ő helyesen cselekszik akkor, amikor azt mondja, hogy ő inkább országot jár, neki ezek a amúgy sokadrangú kérdések, ő a kampányra koncentrál, és szerintem, szerintem ez a helyes hozzáállás, és ez lenne a helyes hozzáállás minél több pár um, részéről is. Igen, de ha már az országjárásról van szó, én hosszan is részletesen beszéltem arról, ami fonyódon történt, vele személyesen pedig SMS-eket váltottam, az, hogy ez a kommunikációs csap, de ez hogyan jött létre a szövegéből adódóan, erét nem ternek ki. De tételezzük fel, hogy ezt melletted mondja. Uh -huh. Te mit csinálnál egy ilyen szituációban? Uh, Ott hallod én... először. Igen, igen, igen, igen. Hát uh, láttam a videó felvételt, Erről és van ahogy láttam, Steinmetz is uh, zavarba jött, amikor, hát... amikor ezek a mondatok elhangzottak. Vagy mire gondol? Erre. Erre. Uh, nem kellene ilyenkor embernek... szólni, mert az, hogy zavar van az arcán, hát az vagy van Fert zavar, de... vagy nem. Igen, igen, igen, igen, igen, Ilyenkor ez nyilván attól függ, hogy milyen beszéd van éppen, de szerintem le, belefér egy korrekció a helyszínen is. Uh, volt olyan egyébként nem, nem ilyen rangú kérdésben, meg nem ilyen szintű kérdésben, amikor egyébként egy-egy elszólás korrigálva lett már a helyszínen. Én Na, erről például, van amikor... szó, de ott a helyszínen. Az ember azt mondja, hogy mm. miniszterelnök előtt úr, ez nagyon hosszú, azt mondja, Péter, figyelj! Én, én, én azt gondolom, hogy a Péter nyilván nagyon sok fórumot csinál egy nap, és, és nem biztos, hogy. De nem hogy ez a, a lónak négy lába dő. van, tehát, ez, tehát nem, ott-ott helyben. Értem, amit mondasz. Igen, igen. Én örültem volna, hogyha van ott egy ember, aki ezt a helyszínen korrigálja. Igen. Hogy ez, hogy ez kinek a felelőssége lett volna, szerintem, ha ott van egy, egy sajtos, az is megteheti ezt bárki igazából... Ezt ott igazából megfogam. a Steinmetznek kellett volna megtennie. Én, én azt gondolom, hogy az is jó lett volna, hogyha ő teszi meg, de az is jó, hogyha bárki más teszi meg, szerintem nyilvánvalóan egy, egy kampány rendezvénye lehet, hogy benne is nagy volt a druk, lehet, hogy éppen másra gondolt, én, én, nem, én nem rátenném a felelősség száz százalékát ebben. Azt áruld el nekem, hogy amikor a Benfentes kicsinálja Gér Mihályt akkor valójában ugyanúgy a Benfentesben meg kell látni a Fideszt, mint ahogy meg kell látni a Fideszt Hajdumáriában? Én aztán látom a Benfentesben a Fideszt, én látom a Megafonban is a Fideszt. Az összes ilyen proxy szervezetben a, a, a Fideszt látom, és, és végtelenül egy cínikusnak tartom azt, amikor ezt letagadják különböző fidesz jó képviselők. Okay, jó, Nem rendben van, de most már csak az a kérdés, hogy mi a fontos, hogy a Benfentes összefüggésben van a fidesz vagy pedig az, hogy amit ír, annak kapcsán 48 órán belül eltakarítják azt a politikus jelöltet a pályáról, aki egyébként indulna. Melyik a fontosabb? Mm, én, én azt gondolom, hogy ha bármelyik másik médium írja meg azt, amit a, a Benfentes megírt, akkor annak ugyanúgy meg lett volna a politikai következménye. Miért nem írta Ez... meg más? Ugye egy gázolás történetéről, informát, egy olyan gázolás történetéről van szó, ahol Gér Mihály nem volt büntető jogilag felelős, ám azok a kommentek, amelyeket az eset kapcsán Igen. leírt, azok annyira Igen. bornírtak voltak, és akkor napvilágot láttak, hogy most önkéntes és dalolva távozott, miközben senki se felejtette el, hogy mi történt adott esetben hat éve, mégis Igen. a benfentes volt az, ami ezt felmelegítette. Ez hogy van? Hát szerintem ezek a, ezek a kommentek meg üzenetek, ezek nem voltak meg mindenkinek, vagy nem voltak meg a többi médiumnak. Én azt gondolom, hogy ebben a pártok... A versus.hu gyorsan... is írt róla. Tehát nem kellett hozzá felásni tróját. Hú, hú. Hát a, a csoporton belüli üzenetekről én nem tudom, hogy volt -e korábban szó. Minden esetre én azt gondolom, hogy a pártok ebben gyorsan, gyorsan és jól léptek. De könnyödöm, arról volt szó, hogy aláírtak egy etikai nyilatkozatot. Hát az, az, az, ezek szerint a szahar seért, mert Gér Mihály egészen addig, amíg a benfentes nem jött, élvezhetett egy olyan szituációt, amit egyébként nem élvezhetett volna. Igen, én nem, én nem tudom, hogy Gér Mihály egyáltalán mennyire emlékezett ezekre a kommentjeire, ugye ő maga. Teljes is víta, mértékben. Hát mint utólag ez is merte őket, de, de. De figyelj, ilyenkor ne akarják már szerencsén húzdatni, az Isten áldjon meg. Én nem szerencsét most De hogy Gérmiány hallom, mennyire vagy, emlékszik egy lehet. gázolásra az életében, és hogy azt követően ő ott mit posztolt, hát figyelj, ezt olyan mennyiségű ivással lehet csak elpusztítani az agysejteket, amit. De még egy alkoholista is könnyen lehetséges, hogy emlékszik rá Gérmijágról mennyire. De azért mondom, hogy ő elismerte ezeket a kommentjeit, és, és ezért, is, ezért is mondott le a jelöltségről, ami egy helyes döntés volt. Hol most adatok itt, szerencsét? Hát abban, hogy, uh, hát, amit az előbb mondtál, hogy nem emlékezett rá. Igen. Minden esetre én arra számítok, hogy uh, a Benfentes vagy bármelyik másik médium sok ilyen támadást fog még uh, a jelöltjeinkkel szemben megpróbálni, és, uh, és nagyon remélem, hogy ezeknek minél kevesebb köze lesz a valóság. Hogy, ezt értem, mert... eddig egy próbálkozása volt, az sikerült. Volt más próbálkozásuk is. A Benfentes a Cseh Katalin szerintem nem tudom, fél éven keresztül próbálta meghurcolni, az nem sikerült. Szóval, szóval itt azért, itt azért a, a, a valósághoz nem mindig van köze annak, amit ők megírnak, szerencsére. Ezt értem, de Cseh Katalin nem indul az országgyűlési választáson. Igen, de megpróbálták Karácsony Gergőt is hurcolni, pedig őség. ő is már akkor már az előválasztáson túl voltunk, ugye Szerintem abban is benne volt a Benfentes rendesen. Most egy jelöltről derült ki, de én azt gondolom, hogyha egy előtről utólag kiderül bármilyen olyan információ, aminek mi nem voltunk bíjszokában, akkor, akkor az nyilván a pártoknak a felelőssége, hogy ilyenkor gyorsan lépjenek, és a jelöltek is gyorsan lépjenek. Én nagyon örülnék, hogyha hasonló hogy is mondjam, gyors lépéseket láthatnánk másik oldalon is. Én, én ott ebből a szempontból azt, hogy következményei lennének bárminek, vagy felelősségvállalás lenne, sokkal kevésbé látom. Köszönöm. És tény, tény, hogy a, a Gér Mihálynak ö, azok a kommentjei vállalhatatlanok, tehát én, én ebben nem szeretném őt felmenteni, de, de az is tény, hogy, hogy ebben a, a lehető leggyorsabban és a lehető legfelülsebben cselekedtünk, miután ez az információ napvilágot látott, és számunkra is kiderült, ezt mi sem tudtuk korábban. Jövő héten. Jövő héten fajtatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hajnál Miklós, hallották a Momentum Országgyűlési képviselőjelöltjét. Igen. Jó reggelt. Györgyős, Jó reggelt. Jó városligedzért, vezérigazgató. Újabb elemmel bővült, csak hogy ne mondasz, hogy nem e resz. Újabb elemmel bővült a ligetben található kedvezmények köre. A Liget plusz közösséget azért hívtuk életre, hogy a megújuló Városligetben érkező látogatók a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást kapják. Az eddigi tagságok mellett Liget plusz sport, Liget plusz mobilitás és Liget plusz parkolás, a pedagógusokra is gondoltunk. Ugye ez már összefüggésben van azzal az elektronikai rendszer, Amiről korábban beszéltünk. Némi szépség hiba, hogy egy sor intézmény még erre nincsen rákapcsolva. Ugye azt írja, hogy milyen intézményekben használható a tagság, Magyar Zeneháza, Millennium háza, hamarosan, Szépművészeti Múzeum, hamarosan, Magyar Nemzeti Galéria hamarosan. Beleért vagy a Magyar Nemzeti Galéria hamarosan, az melyik Magyar Nemzeti Galéria? Hát egyelőre, mint intézménye, várban működő galéria. Az Magyarul, a... hogy akkor egy olyan szolgáltatásról van szó, ami egyébként földrajzilag túlnyúlik a Városligeten. Így van, és reményeim szerint ez azért nem is áll meg kizárólag a liget program keretén belül fejlesztett intézményeknél. Tehát itt van egy földrajzi közösség, mert tárgyalunk az állatkertől kezdve számos környékbeli intézménnyel, és szeretnénk ezt egy idő után kiterjeszteni egyre szélesebb körbe, hogy itt egy, egy kedvezményrendszerről, egy, egy lojality programról beszélünk igazából, ami ennek az egész liget ökoszisztémának már a kezdetektől egy alaposzott. Hol tart most, és milyen lesz teljesen kifejlett állapotában? Öhm, hát most egy ilyen kamaszkorban jár ez is, mint az egész liget projekt, tehát már mindenképpen nagyobb, mint gyerek, de még kisebb, mint felnőtt időszak, de viccet téretéve. Ugye a sportpályáknál vezettük be először egyfajta próbagyanánt, ezt a kedvezményrendszer, és aztán utána erre csatlakozott rá organikusan már a parkolórendszer, és most pedig a Magyar Zeneháza is. Ugye a Millennium háza csak azért nincsen most elkötve ebben a másodpercben, mert a Millennium Házában ma nincsen élő kiállítás, ugye az az időszég Tudod időszak... kell, hogy a február 13-ai posztotokban benne van a Millennium Háza. Igen, tehát a Millennium házában élő a lehetőség, én ezt ismerem, csak az a helyzet, hogy ebben a másodpercben a Millennium házában nincs elérhető kiállítás, a Millennium házában az étterem, a kávézó, a gyerekprogramok azok továbbra is elérhetőek, de ugye a, a kiállítás, az időszaki kiállítás az bezárt, és Mikor? annak egy extra, hát nagyjából három hete, három vagy négy hete, nem tudok pontos napot mondani, méghozzá azért, mert annak a kiállításnak számos eleme, egy megújult, felnagyított, felturbózott változata, hogyha itt tetszik, költözik át a Néprajzi Múzeumnak a látogatók központjába, uh -huh. és ez innentől kezdve a Néprajzi Múzeum megnyitásával, ami ugye gyakorlatilag április elejére datálódik, március végé, április eleje datálódik, ingyenesen elérhető lesz, és ezzel párhuzamosan a Millennium Házába pedig egy újabb kiállítás fog követni. Az mikor? Ennek is az a célja, hogy gyakorlatilag áprilisban, tehát itt a tavaszi időszakban, amikor sokan jönnek a ligetbe, akkor már meg tudjuk nyitni a nagy közönség számára. Erről majd fogunk külön beszélni, hogy milyen tartalommal, és hogyan is veszik től a Millennium háza azt a reményeim szerint végső alakzatot most már a zeneháza és a néprajzi múzeum mellett, direkt nem használom az árnyékában kifejezést. Ezt jól teszed, biztos, jó biztos, biztos és ráadásul közel is áll a szívemhez a Millennium Háza ítézben. ugye az, az épületek akar... más nagyságúak, így aztán az árnyékuk is más, aztán ugye az embert meg arra tanítják, hogy nem a méret a lényeg. <gül> Igen, szóval nagyon érdekes, ugye a Millennium Háza ezzel az időszaki kiállítással nyitott meg, ehhez képest szinte azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben rendezett programok, a különböző épülettörténeti séták, nagyszülő-unoka programok, érzékenyítő programok, tehát azok, amik ma a milleniumházába koncentrálódnak, szinte népszerűbbek mint a kiállítás volt. De visszatérve, ami a kérdés volt valójában, ez a kedvezményi kör micsoda olyan pedagógusoknak, akik változatos külső programokat keresnek képzőmészet és a zene világában osztályaik számára, kép és hogyan? A, a múzeumpedagógia az egy külön kiemelt fókusz itt a Városligetben mindenféle szempontból. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy ködös novemberi ked délelőtt azért hosszú távon a Néprajzi Múzeumban, de akár mondhatom a Szépművészeti Múzeumot is, de a Magyar Zeneházát is, egy ködös novemberi ked délelőtt bizony a múzeumpedagógia feladata, hogy megtöltse ezeket az intézményeket. Ugye Batta Andrásék az a az ambícióval állnak például a zeneházához, hogy Magyarországon, de Budapesten mindenképpen, de azért ennél szélesebb körbe gondolkoznak, ne legyen olyan általános iskolás, akinek legalább egyszer nem tartanak énekórát a magyar zeneházában, ami nyilván nem egy 45 perces énekórát jelent fönt a pedagógiai foglalkoztatóba, hanem egy sokkal mélyebb ismerkedést jelent, a zenével, a zene fogalmával, a zene történetével, a zene kialakulásával, és a ház erre remek lehetőséget adunk, hogy a kezdetektől ez minden kulturális intézménybe, függetlenül attól mondom, hogy a zeneházáról, a Szépművészeti Múzeumról, vagy egyébként akár az állatkertről, vagy a mezőgazdasági múzeumról beszélünk, ez egy kulcselem, és a Liget Plus program keretén belül Szeretnénk ezeket a lehetőségeket organikus egységbe fűzni, hogy mindenki számára a lehető legolcsóbban elérhetőek legyenek ezek a közintézmények. Annél hogy provokálni akarnálak, miért is akarnálak téged provokálni. Áruld el nekem, hogy miközben a Magyar Nemzeti Galériáról szó esett, hogy ez mennyiben tétje, ha ez egy megfelelő kifejezés az országgyűlési választásnak. Kinek a vállát nyomja a legjobban a biodom? Belénk, hogy akkor... a nincs, tehát ebből is adódik, hogy nincs semmilyen provokáció, naponta megyek el mellette, két hetente beszélek erről Kis Amrussal, aki elmesél, hogy 750 millió forintba kerül ennek az éves fenntartása, és ha nem veszed rossz néven, mi elég régóta ismerjük egymást, én itt nem felelőst keresek, hanem az, hogy ez valamilyen módon ne terhelje úgy az államot, vagy a fővárost, Ö, hogy közben maga az intézmény nem működik. Tehát, hogy, hogy vagy bontsák le, vagy fejezzék be. Kinek a vállát nyomja ez a legjobban? Én azt hiszem, hogy a, a biodóm legnagyobb problémája ma az, hogy közel-egyenlő távolságban van számos ö, ö, ö, embertől és intézménytől. Tehát nekem nincs benne, benne érintettséged? Vagy van? Nekem nincs, nekem nincs benne érintettségem. Nyilván, mint jó szomszédi viszony, vagy iszonyt Ilyen szempontból figyeljük a biodómnak a sorsát. Én személy szerint nagyon örülnék, hogyha ez az intézmény egyébként elkészülne, és be tudná tölteni azt a funkciót, amit megállt. Egyébként, De ez ebben ilyeneket mond. Azt árulod el, Bence, hogy valaha is, mint ingatlan fejlesztő kerülté le ilyen helyzetbe, átmenetleg vagy tartósan, nem a Városligetben. Ugye ez egy létező dolog. A 2008-as gazdasági válság azért elég sok helyen ott hagyta a fokhiát, kit szerencsésebb, kit szerencsétlenebb helyzetben talált el, de ugye ott azért nagyon sokszor előfordult félkész irodaházak, uh -huh. vagy félkész lakóberuházásoktól vonta meg a banki rendszer a finanszírozást, és a kivitelezők nem tudták befejezni, tehát hogy azért ez, ez, ez nem egyszer fordult elő a történelembe. Nyilván itt politikai okai vannak, ott pedig gazdasági okai voltak, azt tudom mondani így 14 évvel a 2008-as válság után, hogy jól, rosszul, de aztán egy idő után megoldódtak ezek a, ezek a beruházási kérdések. Nagyon érdekes társadalmi lenyomatokat tudnak hagyni egyébként, tehát ha belegondolsz, belegondolunk abban, gyakorlatilag az, amit ma, vagy legalábbis a pandémia előtt Budapest egyik unikumának tekintettünk a romkocsba turizmust, most ezt a szó pozitív vagy negatív értelmét szándékosan nem emelem ki, de az, hogy ezeknek a hatodik, hetedik kerületi tömbrehabilitációs programok leálltak, és ezek ideiglenes hasznosítás formájában elkezdtek működni, hát ezek, ezek gyakorlatilag mind a válság termékei voltak. Jó, menjünk amikor... vissza még azokra a félkész termékekre, amelyek adnak idején a te portfóliódban voltak. Utólag ezek mind megvalósultak. Alatta mennyire fáj vagy miattuk a fejed? Mert azt feltételezném, hogy nagyon. Néz nagyon. Tehát az a helyzet, hogy ez, ez nagyon sok esetben jelentett. Tehát ugye számos építőipari cég tönkrement, számos beruházó tönkrement ebben az időszakban, a bankok is beleremegtek ebbe a történetbe. Tehát az, hogy elkészült, az nem jelenti azt, hogy azoknak hozott egyébként dicsőséget, és azoknak hozott örömet, akik egyébként az eredeti programot megálmodták. Itt azért számos egyéni tragédia és számos egyéni ö, probléma húzódik meg a háttérben. Az, hogy az ingatlan maga aztán egy új tulajdonosi szerkezettel adott helyzetben egy új funkcióval tíz év múlva életre kelt, és aztán mégiscsak megvalósult, ettől még nagyon sokan ö, elszegényedtek, elvesztették a munkájukat, elvesztették a vállalkozásukat. Szóval ez nem egy sikertörténet ilyenkor. Um keresem az összes papíromat mert nagyon sok papír van és ráadásul bizonyos történetek azok lefedik egymást közted és Kis Ambrus között úgyhogy egy kis türelmedet kérem ilyenkor azt szokták mondani Kereskedelmi Rádióban és Zenélünk, két papír kell, az egyik megvan, kis türelmet kérek és mindjárt elő fogok jönni nem akarok pontatlanul fogalmazni, kis türelmet kérem. De rosszul tettem, mert meg megvolt a papír. A Budapesti Fejlesztési Központ 2022. február 21-én mutatja be a Városligat és Környezetének egyes közlekedési fejlesztései projekt keretében elkészült tanulmánytervét. Gondolom, evel tisztában vagy. Igen. Az eseményen a Rákos rendező feletti tervezett kialakítása mellett az érdeklődők megismerhették a hármas villamos meghasszabításának részleteit, a kapcsolódó közutak Vágány utca, Dévényi utca, Szőnyi út átalakítását, Trolli kerékpáros és gyalogos hálózat lehetséges fejlesztéseit, valamint a Kacso-Pongrác úti felügyáró és a mexikói úti M1 végállomás. Uh, ugye itt a kisföld alattiról van szó, még mielőtt valaki ezt az M1-et az országra, országútra gondolja, a térségében tervezett P plusz R parkolóházak tanulmány terveit, mindezt tehát február 21-én fél hat és este 8 óra között. Ennek a szövege megjelenik, vagy az ezzel kapcsolatos szöveg megjelenik Vitézi Dávid Facebook oldalán, ahol uh, vitába keveredik Vitézi Dávid valakivel, Uh, és azt írja, mindenképpen létre akarjuk hozni a kapcsolatot az egyessel, a göncárpád VKP felé, uh, a VKP az minek a jó kérdés, most ezt írtálni sem tudnám megmondani. Oké, okay. VKP felé, de valóban, ha a 13. kelet elzárkozik a Szegedi úti folytatástól, és ez a jelenlegi helyzet, hiszen ott lakossági tiltakozás van, akkor ez csak a Lehel utca-Róbert Károly körút útvonal marad lehetséges. Most erről a média nem nagyon beszél, miközben ugye ezt forradalmi újításként lett feltüntetve még korábban, és most pedig lakossági tiltakozás miatt a pont on olvasható is. Ezek szerint ma már ezt a 13. kerület akceptálja. De ez csak így másodlagosan kerül elő, hiszen a Vitézi Dávid által elsődlegesen közzétett szövegben ez nem úgy szerepel, mint a mi vitatott téma. Az, amiről mi most beszélünk, hogyan mutatható be a népségnek és katonaságnak, hogy azon jövő héten ne kelljen korrigálni? Én azt gondolom, hogy... Vagy az ez teljesen életetben... budapesti fejlesztési központ téma, független, hogy érinti a Városligetet. Nem az a célom, hogy olyan dolgokban kérdezzelek, ami téged érint, de nem te vagy a Szétszeszgéber. Tehát ugye ez teljesen budapesti fejlesztési téma, tehát budapesti fejlesztési központ téma, és a vonatkozó kormányhatározat alapján egyébként vitézi. város Városközpont, ki lettem segítve. Így van. És egyébként a BKK, mint a fővárosnak a vonatkozó szerve az, aki felelős ezért a programért. Úgyhogy az, hogy ez a Városliget térségét jelöli, ez ugye annak köszönhető, hogy azért ennek van egy központi eleme, ez pedig a Kóskároly sétánynak a lezárása. Ez természetesen a Kóskároly sétány lezárása, amit ma is a Városléget építési szabályzata előír feltételként, tehát ugye ezt meg kell valósítani. Ez egy ennél sokkal összetettebb téma, és egy ponton jelentősen túlmutat a Városliget történelmi magján. Ez egy sokkal összetettebb budapesti kérdés, mint ahogy egyébként a kérdés feltevésből is, amit uh, feszegettél a Vitézi Dávid Posztja kapcsán, lehet látni, hogy ez a 13.-16.- vagy uh, 13.-14. kerületet is aktívan érintő kérdéskör, hol legyen összekötve, legyen -e egyáltalán összekötve, villamossal legyen-e összekötve a két kerület, és ez milyen hatással van az M3-as beáramló forgalmára. Tehát, hogy ez egy jóval összetettebb közlekedés-fejlesztési kérdés, ezért is került az ilyen szakügyekkel foglalkozó szervezetekhez, mint a BKK-hoz és a BFK-hoz. Azt kérdezem tőled, vegyük figyelembe a Városliget használatban lévő útjait, az állatkerti körutat és azokat az utakat, amelyeknek a nevére nem emlékszem és fogalmam nincs, de ahol például a trollibusz közlekedik. Igen. A Ezeknek az utaknak a felújítása, részint pedig a méretük, a szélességük természetesen, abban történik-e majd változtatás az elkövetkezendő években? Ugye itt van két... Mert a burkolatra speciális emlékszem, de a szélességre például nem. Két speciális státuszú út, a Kóskáros Sétány és az Állatkerti körút, ugye ezek fővárosi kezelésben lévő utak, illetve Jó, mi lesz a, a Kóskárolyjal? Ugye a Kóskárolynak a lezárása, ez egy fontos alapeleme. Oké, okay, lezárják, a és mi lesz a helyén? Lenne. Gyakorlatilag végre összenő, ami összetartozik a ligetnek, a két oldala ismét egy organikus egységet tud képezni, tehát igazából egy sétány létre a Kóskárolynak a helyén, hogy pontosan milyen, erre azért nem tudok válaszolni, mert Jelenleg ki van írva egy tervezési közbeszerzés erre vonatkozóan. Ezt meg fogja nyerni egy tervező cég. Még nem tudjuk, hogy kicsoda. Hamarosan jönnek az ajánlatok, és hogyha ezek a, ez a közbeszerzést lefut, akkor az ő tervei. Oké, de az a térkép, az a makett, amire te nagyon büszke voltál joggal, az mit mutat például erre a területre? Gyakorlatilag erre a területre egy, egy sétányt képzel el, egy olyan gyalogos sétányt, ami egyébként ideiglenesen biztosítja, biztosít a széchenyi fürdőnek illetve a vajdahunyad várának. Oké, ez egy műfolyamát. ez egy gyalogosok és kerékpárosok számára fenntartott vagy adott Egyetlen, esetben. Mert, gyalogosok és kerék, kerékpárosok számára, autósok számára egyáltalán nem. A, a tűzoltó megközelítést kell tudni biztosítani a ligeti intézmények számára. Tehát ezért Ennek a szélessége megegyezik-e a jellegi út szélességével, vagy ezek már azok a kérdések, amelyről te nem tudsz jellelni? Signifikánsan szűkebbnek kell lennie, egész más típusú burkolatot kell integrálni a ligetbe, tehát itt inkább egy sétányra kell gondolni olyasmire, mint a játszótér mellett találhatók ilyen, ilyen típusú sétányok, de hogy ez pontosan milyen szélesség, milyen anyaghasználat, és uh, milyen tűzoltó útvonal, vagy beszállítói útvonalként kell tudni funkcionálni, ez az a... Oké, okay, és, és ahol a trollibuszok közlekednek, most nem fognak levizsgáztatni, hogy ez milyen út, Igen. mert nem, de azokkal például a mi lesz? Mihály útra gondolsz, ott egy jelentős szűkítést tudunk végrehajtani, ugye így is zöld felületet tudunk visszaadni a parknak, Uh, Megmarad-e a, a, a felső vezeték, vagy ugyanúgy, mint máshol motorosan közlekednek ott, vagy megint olyanokat kérdezek, amiről még egyenlő nem lehet tudni? Erről nincsen döntés még ebben a másodpercben. Én nagyon bízom benne, hogy ez is egy olyan speciális trollibusz szakasz tud lenni, ahol felső vezeték nélkül tudnak átközlekedni a trolibuszok a ligetán. De hogy ezt manapság nagyon szépen mondták, és a 80-as években még nem beszéltünk itt, ugye valit kérdéseket teszek föl. Abszolút. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amire részben egészben egyébként az által a citált februárban tartandó fórumon jó pár válasz remélem meg fog születni, és természetesen lesznek olyan nyitott kérdések, amiről még akár társadalmi diskurzust, akár pedig tervezői egyeztetéseket kell folytatni. Mi lesz a sorsa az állatkertékjörútnak? Az vajon megtartja a szélességét, miközben arról lehet tudni, hogy annak is az aszfaltozása, még mielőtt a liget teljesen készen lesz, azt újra leaszfaltozzák? Vagy nem tudom, milyen felújítása lesz. Ö, mindenképpen felújításra szorul. Az, hogy pontosan ö, a keresztmetszete hogyan változik, ez is a, a, a tervezés fényébe fog kiderülni. Ugye itt azért két fontos dolgot érdemes tudni, vagy hármat az ö, hogy itt azért három jelentős intézmény található. Tehát a Széchenyi Fürdő a maga egymilliós látogató számával, az állatkert a szintén léptékébe így egymillió cirkusz. látogatójával, ott van a fővárosi, tehát a cirkusz, és ott van a Szépművészeti Múzeum ennek a vonzás körzetében. Hát, tehát, ugye a vonzás körzetében még ott van a Gundel is. Így van, vagy a Robinzon étterem, Igen. szóval, hogy azért ez egy, ez egy elég központi kérdés. Itt ugye ami igazán fontos, hogy az az átmenő forgalom ami elsősorban a reggeli és késő délutáni órákban terheli az állatkerti körútat, és ezáltal a ligetet, ezt hogyan lehet levenni? Erre számos variáció született, számos terv két oldalról, Zsák utca, vagy csak a buszok számára, vagy csak a trollibuszok számára átközlekedő megoldások. Hány parkoló lehet ezen a helyszínen, földfelszíni parkoló lehet-e egyáltalán parkoló itt az állatkerti körúton? Ez az, ami a BKK és BFK Tengejében most az elkövetkező időszak jelentős kihívása, ezt is egységben kell kezelni a mexikói úti P a szegedi úti felüjjáróval, hiszen itt azért egy komplett organikus közlekedési egységről van szó. Hány őszhaj szalad lesz még az operaház miatt? Én nagyon optimista vagyok most, szinte minden napot járok vagy én, vagy a kollégáim nézik, szerintem egy elképesztő hajrába vagyunk, egy nagyon izgalmas időszaka az operának. Én azt hiszem, hogy egy világszintű intézmény fog létrejönni, és ahogy látom kibontakozni a programokat és az ötleteket, és látom azt az ésséget, amivel hát ezt, ezt a, a környezete én... visszatudja igazolni, mert hogy arról számoltak be, hogy már jóformán egy sor előadása nincs jegy. Így van, gyakorlatilag uh, szinte lehetetlen előadásokra egyet találni, de azt hiszem, hogy ez az éjség két oldali, mert a, azért, ahogy az Operaház társulatával időközönként össze-össze futunk, találkozunk itt ott, amott, azért ők is nagyon vágynak arra, hogy az Erker Színház és az Ejszám után végre az idő palottában az opera legfontosabb játszó helyszínén léphessenek föl. Úgyhogy azért ez mégiscsak jó pár éve zárva van, úgyhogy ez egy izgalmas helyzet lesz. március közepétől működik az operaház ház teljes üzemben. Jó, figyelj, hogyha ezt a ciket leírnák, vagy ezt a beszélgetést, akkor a, a, vagy azt írnák, hogy kitérő választ adott, vagy azt mondanák, hogy optimista, és akkor egyősz hajszála sem lesz. Én az utóbbi képviselem el fog készülni az Operaház... Nem, nem, nem, nem. csak arról Beszélek hogy ezek szerint nem lesz ősz Ez egy fontos dolog. Van vele még munka és van vele még teendő, vannak gondolkodtató feladatok is, de szerintem a legfontosabb döntések megszülettek, és a legfontosabb finom hangolások már megtörténtek, úgyhogy munka, munka, munka, és az Operaház megnyitja kapuit. Köszönöm szépen. Eddig még nem volt olyan hét, hogy téma nélkül maradtunk volna. Szerintem nem is lesz. Köszönöm a rendelkezésre, alast. Én köszönöm. Szia. Szia. György Amics Benedeket hallották a Bárostig ZRT vezérigazgatóját. Fél kilenc van fél kilenc bulott egy perccel. Óhaj, sóhaj, panasz. Kejfejancsi számos funkciót próbál betölteni. Egyrészt arról mesél, hogy hogy működik a világ. Ezzel párhuzamosan feltesz kérdéseket. Miért így működik a világ? Jó-e az, hogy így működik -e a világ? Rossz-e az, hogy így működik a világ? Ez itt számos kérdésfeltevést tesz lehetővé. Akarnak-e akár egyen is foglalkozni? 061-712-42. Ja, Istenem! Mi Sokan kisegítettek itt a város kapuval, köszönöm szépen. Meggyógyult az internet. Nálam. Olyan csendesek a hajnalok! Jó Gyógyulás. Egy orvos írt, vagy két orvos is írt. Ez a telepi Sarkadi Balázs interjú, ez szinte észrevétlenül tűnt el. Oké, okay, az észrevétlenség az mindig az, hogy az ember milyen mennyiségű reflexiót kap, hiszen az, hogy egyébként ott van-e az önök emlékezetében, azt az ember nem érzékeli. Csak hogyha erről valamilyen módon tanúbizonyságot adnak. A cikma fog megjelenni a a leírás még várat magára. A teljes verzió. Ádám! Ádám! A Sarkadi Balázsnak az eredeti hanganyagát azt el kéne nekem küldeni, mert hogy az valamiért a Facebook ugye letiltotta vagy a YouTube-a a zenék miatt. Igen, de nem de... Jó, akkor megteszed, hogy azt csak elküldöd nekem a Döröpont fiala Janosra? Jó, azt légy most küld el nekem. Most gyakorolom, hogy egy műsor három részből áll, hogyha rádióműsor, rádió a tévéműsorban van kép folyamatosan. Zenéből, szövegből, csöndből, most csöndből van viszonylag sok. Azért az, hogy könyörögnek a benzinkutasok, hogy ne nálunk tankoljatok, azért abban van valami borzalom. Semmi sincs következmények nélkül. Istenem, ezt a baromságot, hogy következmények nélküli ország. A benzinás stop következménye, hogy könnyörögnek a benzinkutasok. Ne nálunk tankoljatok! Jó reggelt. Jó reggel, szervusz, Orrát Péter vagyok. Kérlek, kettőt szeretnék mondani, az egyik az, hogy én is keressem a tegnapi adást, így egyben is nem volt meg, az mitől függ, hogy a Youtube mit írt le? A szerző jogdíjak, és általában a... a... Előre nem lehet tudni? Tehát előre tenem, tudod, nem tudod? Én a nagyjából tettem. sejtem, tehát ha magyarok szólnak nálam, az nem véletlen. A külföldieknél bármikor előfordulhat ilyen. Az nem előre tudható, de ott a, ott a veszélyforrás tízeskálán 7-es, 8-as, a másiknál 2-es, 3-as. Igen, akkor, akkor ezért nincs meg a tegnapi adásod, így teljes, vagy csak külön-külön mm -hmm. a beszélgetések. A másik, amiről beszélgettetek az előbb, én már ezt a végebben ecsetetem a Kóskára sétány, mert ugye én minden nap arra járok be az, az M3-as bevezetőn, most gyakorlatilag szerinted ez körülbelül mikor fog realizálódni ez a Szegedi úti átjáró? Tehát, hogy arra lesz menni. csak menni. A mondjam, Szegedi úti feljáró az jelenleg meg van furva. Jó, hát azért kérdezem, tényleg, hogy nagyjából hogy mikor lesz az, amikor, amikor valahogy autóval mégiscsak bele tűzteni. Hajvaj, közömünk. Erről a Szegedi Mert... úti se nagyon nagyon hallhatsz a kejfejancsin kívül. Nem, most hallottam tőle, úgyhogy én ennek, megmondom, hogy tényleg nagyon örülök, mert miben az elkészült az legalább lenne négy-öt év, és hogy itt hogy lehet utána bemenni a belvárosba, meg hogy miért kell itt, ez, ez az egész étele lezárás, ezt mondtam egy-két évvel ezelőtt is többször, ez egy állat, egy baromság, miért kezdte foglalkozni? Azért, baromság. mert ez a, ez, a, ez, a, ez a liget koncepcióval összefüggően ez egy szimbolikus lépés. Hát, de hát, ugye, de itt hát nem csak szimbolikus egyébként, hogy ha az ott fennmarad, akkor maga az egész ligetre való felülről való ránézés következtében nem azt látják, mint amit egyébként sokan látni szerettek volna hozzátévi vagy mások házakat se akartak látni. De nincs egy fontosabb dolog, szerintem ez szóval most tényleg De, most figyelj, ez, ez ez ugye ez, ez elvezet Érted, bennünket innen, tehát biztos, hogy a fontosabb dolog. Például, hogy hogyan hallhattak meg ezek a szerencsétlen fiatalok a szél téren. Aztán a, ezt a történetet is, ha nem is fúj el a szél, máskedve a helyére. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A COVID-betegekkel kapcsolatban egy pár gondolatot, ha lehetne, akkor megosztanék önnel. Igen. 2020 végén egy barátom sajnos a COVID-következtében elment. Akkor úgy gondoltam, hogy ha lehet, akkor segíteni fogok azoknak, akik. Hány éves volt? 63. Uh -huh. Segíteni fog? De segíteni fogok, amennyiben tudok, és lesz rá lehetőség. És akkor úgy jött az idő, hogy most jött el az az idő, amikor tudtam is segíteni. Ehhez utána kellett járnom annak, hogy hogyan is, mint tudunk mi, akik már átestek a fertőzésen segíteni, azoknak a az ez? bekerülnek. Ezt szerettem volna mondani és fölírni az emberek figyelmét, hogyha valaki átesett a Covid-on el, elmúlt három hét, akkor elmehet és vérplazmát adhat. Ezt adják azoknak a betegeknek, akik súlyos állapotba kerülnek be, és állítólag az egyik leghatékonyabb gyógyszer, és segít elkerülni azt, hogy valaki gépre kerüljön, illetve a végső stádiumba. Azt hiányolom, és azért telefonáltam, hogy mindez nagyon szépen le van írva a véradószolgálatnak a honlapján, de miért nem kerül nyilvánosságra, illetve miért nem propagálják ezt. Kérdésemre, amikor ott voltam, és adtam a plazmát, akkor annyit mondtak, hogy hát odadják ezt a tájékoztatót a kórházból kikerült betegeknek, hogy jöhetnek Hát Bennem fölmerült a kérdés, hogy aki, hát mondjuk azt, hogy élethalál között van ott, mikor tud visszamenni, és miért nem azokat az embereket keresik meg, akikről nyilvántartás van, hogy úgy estek át a COVID-on, hogy nem voltak ilyen állapotban, tehát az a véleményem, hogy sokkal hamarabb megszólíthatók ők, és hamarabb eljutnak ide, és tudnak segíteni. Egy-egy ilyen plazmaadást után három embernek hatékony segítséget adnak. Köszönöm -e. szépen, hogy elmondta. Én is köszönöm viszont. viszont az akadémiai elnök által tegnap előtt jelent meg. Az úgy így nem pontta még vissza a feljelentését. Jó reggelt! Jó reggelt Fényk. Én az előzőekhez kapcsolódva kérdezem, hogy hány éves korig lehet ez a véradás? Halványkőzöm is nagyon ugyan. Gondolják el, hogy az ügyében elvileg ugyanolyan szakemberek ülnek, csak a tudományos fokozatuk más, mint az akadémián. Egymás jelentik fel a tudósok egy politika által generált vitában. Fontos? Fontos talán? És a vírustagadók száma, az vajon nincs -e összefüggésben abban, vagy azzal, hogy a politika hogyan avatkozott be a tudomány életébe Orbán Balázs és a többiek. Hogy Orbán Balázs éreze ezzel kapcsolatban a felelősséget, nem tudom, nem beszéltem vele. Egyszer megkerestem, de egy kommunikációs tanácsadó elhárított, és mondta, hogy most a gyerekét viszi iskolába. Tudomásul vettem. Nem tudom, melyikünknek nagyon veszteség, hogy nem beszélgettünk. Úgy repülünk el ezen témák fölött, mint egy nickel szamovár. pedig nem lenne szabad. Oké. Okay. Véges az idő, véges az energia. Ugye Dobrev Klárával arról beszélgettem, milyen egy normálisan működő ország. Mi az, hogy normális? De ugyanezt kérdeztem Vizin Gabriellától is. Vagy talán inkább tőle kérdeztem, mint. a normális létezés, Dobrevklárától. Bár ő is folyamatosan beszél egy normális Magyarországról, hogy mi az? És azok a kutak, amiket átvesz a mól, azokat a kutakat, majd amikor ezek a rendelkezések megszűnnek, akkor visszakapják bérletbe azok, akiktől átveszik. Ugye a piaci folyamatokban való beavatkozás, a szabad forgalom szól, hogy ez itt, ez itt hogyan van? Nem értek hozzá, csak kérdezem. Én azt vettem észre, hogy imáról nem csinálok abban problémát, hogy hol veszek benzint. Mint hogy korábban az ember bárhol megállt, mert nem kellett parkolást fizetni. De ha látok például lezárt kutat, mert ott éppen áll egy nagy tanker, amiből átfejtik a benzint, már átfut a fejemen a mennyiségi korlátozás. Visszaemlékszem még a postabank botrányra, ami másodpercekre volt az akkori Magyarország gazdasági összeomlásától, abból, abból adódóan, hogy minden pénzét kiveszik az emberek a pénz, a, hát nem a teljes gazdasági összeomlás, de azért egy ilyen viszonylag fontos oszlopeset volna ki, hogyha ott nem tudják az embereket rávenni arra, hogy ne vegyék ki az összes pénzüket a postabankból. Holnap mindenki megrohamozná a kutakat hogy most született egy rendelkezés, hogy talán 10 kilométeres körzeten belül mindenhol kell, hogy legyen egy benzinkútnak lennie. Nem lehet az életmenetébe következmények nélkül bemutkozni. Fritz Tamás e tekintetben konkrétan hülyeségeket beszélt, és aki ezt szajkózza, azok mind hülyeséget beszélnek, és lássák be Magyarországon, én nem ők közszereplő, aki viszonylag nagyobb ismertséggel bír, talán Egyedül én vagyok az, aki azt mondja, hogy Magyarország egy nagyon magyar is következményekkel együtt jár ország. Sőt, illetve nincs sőt. A következmények nem fokozhatók. 061 A koronavírus koronavírusgov.hu oldalon nincsenek még aktuális koronavírus hírek, de ha egybevettik, hogy mely hírek vannak közvetlen összefüggésben a koronavírussal, és mely hírek azok, amelyek valamiféle politikai vagy gazdasági propaganda célból lehetnek ott, akkor nagyjából fele-fele az arány. Abszurdum. Olyan dolgokhoz szokunk hozzá, látszólag, vagy ténylegesen, amelyhez nem lenne szabad. Óhaj-sóhajpanasz, kisambrus előtt 061.712.42. Böngészem az internetet. Tényleg szóval, hogy így az cím. Életveszélyes állapotban kórházba került a Kossuth Díjas legenda. Origo, 2022. február 16-a. Szöveg. Alig három hónappal azután, hogy koronavírus feltőzéssel életveszélyes állapotban kórházba került, Teltházas koncerttel ünnepelte a 77. születésnapját a Kossudia zenészlegenda Földes László. Ez képest mi a cím? Életveszélyes állapotban kórházba került a zenész zenészlegenda. Mintha ez most történne. Amikor én nevelkedtem a Magyar Rádióban, egy ilyenért kirúgták az embert, vagy azt mondták neki, hogy kívül tálgassa, vagy nem tudom, kanosszát kellett járnia, hogy kapjon még egy alkalmat. Ezt mégis hogy? Holnap 7-10-től Filipov, fél 8-tól Navracsics, 8 óra 4 perctől Horváth Csaba, 8 óra 40-től Nemes Gábor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 6 után, de még 7 előtt. De még vár ránk egy beszélgetés, vagy rá mindenképpen. Önökről nem. 061 712 42 másodszor. Jó Györeget. Györeget. Hát a mai dolgokhoz nincs közel annak, amit most mondok. A koronavírus oldalon olvasható, hogy akik nem kapták vissza az adó visszatérítést, azok majd a májusi bevallás után fogják megkapni. Na most egyrészt ennek sok közel a koronavírushoz nincs, de arra sincsen magyarázat, hogy négy ismerősöm közül három. Miért nem kapta vissza, akinek járt volna? Ezt elmagyarázták tegnap, tehát erre azt tudom önnek mondani, hogy különböző kategóriák vannak, egyébként megvannak a friss adatok. 8.578 új fertőzőt, 115-en haltak meg, 5.062-en vannak kórházban, és 206 on lélegeztetőgépen. Mindenki döntse el, hogy ezek mennyire pozitív hírek. Nagyon jelentős el kell gondolkodnom azon, hogy április harmadik után hogyan folytatom a kejfejjön, csitkülön tekintettel arra, hogy mindennap kísérleti műsor és utolsó adás. Eredetleg akartam egy felhívással élni, ezt most nem a legjobb időbe teszem meg, de ezt követően egy pár napon megteszem. Ha van olyan ember, aki szívesen beszélget velem az országgyűlési választások kapcsán. Nem feltétlen arról, gyűl hogy őkére szavazd, de az országgyűlési kapcsán. A választás kapcsán mindaz, ahogy itt felkavarodik az ISZAP, vagy ahogy ő látja, azok jelentkezését várom, kizárólag olyanok itt várom, akik egyébként Skype-al, tehát nemcsak a hangjukat, de a képüket is adják. Ha lesz ilyen, akkor lesz beszélgetés, ha nem lesz jelentkező, akkor nem lesz beszélgetés. Tehát olyanok jelentkezését várom, akik egy hosszabb évű beszélgetés keretében április harmadika árnyékában vagy éppen fényében beszélnek arról, hogy mit élnek meg ezekben a napokban sorsfordító, vagy nem sorsfordító napok, ahogy fogalmazni szoktak, dörö.fialajonos, kukat, név, telefonszám, ezekre volna szükség, és egy rövid kurikulum vétére. Amennyiben a mostani koalíció nyer, akkor nem vagyok benne biztos, hogy pont ebben a formában akarnám folytatni. Hogy aztán milyen formában igen, azt át kell gondolni. Ha nyerne az ellenzék, akkor természetesen maradna ez a forma. Akkor is lehet, hogy a változtatid akkor közel sem van bennem olyan újítása való vágy, mint hogyha nyernek a fennállók. Egy percünk van ez. 9 óra, nullat senki többet. Some Jó reggelt kívánok Fiala János! Kisabrus Budapest általános főpolgármester helyettese van itten vélünk. Telenleg Gulyás Gergely nem győzte hűteni a lelkesedést azzal kapcsolatban, hogy ami az Európai Parlamentben történt az úgynevezett cse jelentés vagy a cseh bizottság kapcsán, az egyelőre semmilyen konkrétummal nem bír az, hogy esetleg ezt követően, vagy az esetleg is törlendő városok is pályázhatnak közvetlenül, és nem csak országok uniós támogatásért, az ma hogyan áll az önértelmezésében? Már szíves elnézés, hogy ez a kérdés ebben a formában van, hiszen az például, hogy ma csütörtök van-e vagy sem, azt az önértelmezésében ebben a formában nem kérdezném meg. Igen, ha a kérdésére, előtti kérdésére válaszolva, nyilván a mai napon nem tudunk pályázni az Európai Bizottsághoz közvetlenül. Ez sem igaz, hiszen voltak és vannak is olyan pályázati lehetőségek, amikor akár több város vagy egy város több más pályázó szervezettel összefogva közvetlenül is pályázhat, sőt nyertünk is ilyen pályázatokat a bizottsághoz, de ezeknek a volumenne nyilván nem olyan jelentős, és talán már ezekben a csütörtök reggeli beszélgetéseinkben is mondtam, hogy azért le, lenne ebben perspektíva és lenne ebben lehetőség, azt gondolom. De nyilván ez az önmagában az a cseh jelentés, ez még csak egy lépés ezen az úton Kíváncsi vagyok, hogy a parlament, majd pedig a bizottság megfogadja ezt a kérését, nem csak Budapestnek, hanem több nagyváros is ezt igényelte, kérte a bizottságtól már. Jó, magyarul, hogy ez az úton még a kezdet. Hát az, ugye nehéz hogy az út végén meg tudjuk mondani, hogy ez melyik lépése volt az útnak, hogy ez a kezdete vagy a közepe, de nyilván az nem azt jelenti, hogy akkor mai napon már megmélenek a közvetlen nagy forráshoz hozzá biztosító pályázati lehetőségek Rüsszelben. A, valószínűleg át, illetve egy hülyeség, nem tudom, hogyha vargamiáj lennék, akkor ő lenne, nem vagyok vargamiáj. esetre azt lehet tudni, hogy ő a gazdasági növekedésről beszél, az ellenzék pedig az inflációról. Végül is, ha az ember a sokoldalú tájékoztatás egyébben minden nap meghallgat egy ellenzékit és egy vargamiájt, akkor még az is lehet, hogy a valóságról lesz valamilyen átfogó képe. Ami Budapest költségvetését illeti, ami miatt önnek adott esetben állandóan valami fejfájás kéne szednie, azt mennyiben érinti ez a rendkívül alacsony naponható 79 százalékos infláció, ami természetesen egy átmeneti periódusra vonatkozik, de amely elég messze van attól az 5,3 vagy 5,1-től, amit az évre prognosztizálnak. Hát, és ugye ennek az inflációs adat, ez átlagos adat, ebben az élelmiszer áraknak a növekedése az jóval magasabb. Talán a decemberi, az utolsó adat az 10 os volt, és nem tudjuk, hogy mikor lesz a megtorpolás ezen az úton, hiszen azért, hogy legyen egyértelmű, hogy a, a 6 plusz egy termékre bevezetett társtop, az nem fog érdemi hatást gyakorolni, sőt, gondolom inkább, hogy semmilyen hatást nem fog gyakorolni az élelmiszeráraknak a növekedésére. És természetesen ennek van pénzügyi következménye a fővárosra nézve is, tehát nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogy az étkeztetést biztosítjuk azokban az intézményekben, azokban az iskolákban, amelyek iskoláknak az épület, ami tulajdonunkban van. Ez a jogszabály, hogy magyarán, ha még az épület, akkor nekünk kell ott az étkeztetést biztosítani. Ha növekszik a, a, az élelmiszerek ára, akkor nyilván nekünk növekszik a költségünk, amiben elvállítjuk az adott adagételt, és miután nincsen e, árnövekedésre lehetőség, illetve térítés, így a növekedés lehetőség, ezért minden ebbe adódó terhet, azt tudunk a kormányzatnak kell viselni. De ugyanez igaz, akár egy idős otthonban is, hogyha ott növekszik a élmiszer át, akkor nekünk az drágában tudjuk csak elvejteni ezt az illetve így ebből következően több pénzt kell fordítanunk az idős otthonok működtetésére. De tulajdonképpen az élet minden területén az úgynevezett dologi költségek az ára növekszik pont amiatt, hogy az infláció azért 2008 óta a legmagasabb szinten volt most. Ez jelentős tétel? Összességében ez jelentős téte. Ugye nyilván darabonként persze azt mondja az ember, hogy ez, de ez az öníró asztalán jelentkezik. hogyan jelentkezik? Hát úgy jelentkezik, hogy kénytelenek vagyunk fél évkor egy kasszát csinálni, megnézni, hogy az élelmiszer árdágulás mit jelentett például az idős otthonainkba, és hogyha szükséges, akkor pótlókat. Oké, okay, hát most nincs fél év, most éppen a fél évnek még a közepén se tartunk ki. Ilyenkor mit csinál az ember, hogyha a főpolgármester helyettes? Eméljet várunk, nem fogunk minden héten azon izgulni, hogy akkor mennyivel drágult a beszerzés, hogy egy fél évet kell várni, akkor látszanak az adatok, és akkor tudunk újra tervezni ebben. Egyébként ezt csináltuk tavaly is, tavaly is ezért nagyon magas volt az infláció, ezt a kurzik folyamatosan felfeled, de az élelmiszeri már a tavalyi évben is nagyon jelentős volt. Az inflációra 100 egyébként... millió forintot kellett utólag beraktunk. Több száz millió forintot csak az idős a, a működtetésébe. Uh, az infláció egy tegnapi posztjában is jelentkezik a főpolgármesternek, csak egy részét idézem. Tegnap este hirtelen a mai taxis demonstráció előtt változott a helyzet azzal, hogy a kormány mostantól engedélyezi a taxisdiak emelését. Ezért azt javaslom, hogy folytassuk a tárgyalásokat a hivatalos taxis szervezetekkel állapodjunk meg egy méltányos emelésben, amit beviszünk a fővárosi közgyűlés el, és ha van teljeskörű szakmai és politikai koncezusokat dönthetünk a taxisok sok szempontból jogos igényeiről. Mi változott egyébként a kormány részéről, tehát amikor az a szöveg, hogy engedélyezi, akkor az mit jelent? Hiszen nem valószínű, hogy ezt a, egy dolgot engedélyezni, de lehet, hogy így volt, nem tudom. Valójában így volt. Ugye az történt, egy például 2020 óta, 20 vége óta egy szabály, az önkormányzatok díjat nem emelhetnek. Például nem emelhet. Pakolási díjat, BKV egy, BKKB egy jegyárat, vagy akár a idős otthon marad térítési díjat, vagy ezt. Az jó, hogy mondjam, mert ez lassan történt. a feledés homályába merül. Ez, ez, ez a COVID-dal való összefüggésben volt. Ezt a COVID-dal összefüggésben indították el, hogy az önkormányzatok nem emeljenek terheket, mert akkor majd ettől sajnálom. És véletlenül két, az ez érvényben volt. maradt? Hát nem véletlenül ez tudatosan, mert hogy 2020-ban ugye egyszer ezt bevezették, 2021 nyarán törvénybe foglalták, 2021 őszén. Uh, újra uh, megosztabították uh, ennek a határidé, tehát ez nem érvény, ez egy nagyon tudatos. Oké, sokat. a taxisokkal voltak. kapcsolatban most született egy kifétel? Vagy ez hogy van? Uh, az volt az értelmezésünk, hogy úgy ástok van, akkor sehol se valami mihoz szabályozunk az áratok, ezt nem lehet. Uh -huh. Mi leültünk tavaly november, az, amikor a taxisok kezdeményedték az ártárgyalásokat, mert az imedett ártörvény alapján erre egy uh -huh. van, leültünk az asztalhoz, és elmondtam nekik, hogy a mi ígó szerint az ástop, az nem szelektív, hanem uh -huh. teljes mértékű, és így mi nem emelhetünk árat, mert abból a pillanatban jön a kormányhivatal, és megsemmisíti ezt a döntést, és még egyébként még a joghügyének is be leszünk állítva a sajtóba. Ők kérdezték, hogy ők ebből mit tudnak tenni. Mondtuk, hogy ha hoznak valahol valamilyen jogértelmezést, legfőképpen uh -huh. jogszabálymódosítást, a, ami ezt a kormány szerint ez lehetséges, akkor nyilván mi ezt tudomásul veszük, és van érdemli párbeszédre lehetőség. Tegnapra meghirdettek taxis, hát nem szervezetek, hogy én úgy értem, taxisok őszerveződésre meghirdett egy demonstrációt ö, arra, hogy hát akkor legyen áremelés, ez én már a másik ö, ö, találkozó volt velük, amikor itt felvonultak Budapesten két héten belül. És hogyhogy hogy nem, tegnap előtt este, tehát kedden este fél ötkor a kormányhivatal és az, az, az, az ITN minisztérium szinte egy időben egy-egy levelet küldött ki a taxis szervezeteknek, ami azt mondják, hogy szerintük lehet árat emelni, úgyhogy a fővárosnak, elnézést, a ez... meg lehet ezt csinálni. Én valamikor jogi egyetemet végeztem, egy levél az milyen jogszabályi forrás? Nyilván nem jogszabályi forrás, tehát most mindentől persze vitatkozhatnánk a dologba, de ugye ha a kormányhivatal kiállít egy ilyen papírt, hogy ő nem fog lényegében törvényességi eljárás kezdeményezni, akkor mi ezt tudomású veszük, hogy a kormány úgy döntött, hogy lehet... Nézd, attól még a kormányhivatal kiállíthat egy ilyet, azt fogja mondani, hogy ez a levél, ez nekik smafú. Értem, akkor maguknak mondanak ellent, ugye... Jártyúgi Egyetemben tudja, hogy a jogszabály... Ezek publikusak, közös, ezek a levelek? Vagy nekem igen, találkoznom attól. kellett volna valahol ezzel a két levéllel, ami ki bocsájtva, vagy amit Ö, Hát, az valószínűleg nem találkozhatott vele, mert hogy a, ha jól láttam, ezek a inkább a taxisok csoportjaiba keringtek, de nyilván nálunk mind a két levele megvan mint a van. E olyat, hogy ez vajon a taxisok lobby erejével függ-e össze, különös tekintete arra, hogy én az elmúlt időben azért a taxisok lobby erejét már sokkal kisebbnek látta, mint korábban, amikor ugye konkrétan volt lobby erejük, e de ezt most minek tudjuk be? Vagy ennek van-e jelentősége, vagy nincs jelentősége? Van ez a két levél, a hajrá! Nem tudom, mert nyilván a bizony nem tudok ebben sejtetni, meg teljesen fölösleges, mert ez a, a oly mértékben félevinni beszélgetést, hogyha sok ha is esetleg... Oké, viszont szóval azt kérdezem meg... öntől, hogy vajon a taxisok alapján ön nem kapott-e kedvet arra, hogy más kérdésben ilyen e, módon e, fogalkozzon e, a kérdéssel, és rábírjon különböző minisztériumokat, hogy olyan leveleket küldjenek önnek, amely más területen is lehetővé teszi az áremelést. Azt gondolom, hogy a e, sok összefüggés van ebben a dolgban, ez biztos nincsen benne, hogy a csak erősen kell kérnünk és akkor a irányunkban megvált. Nem, mint hogyha én magam szeretném ez, de ön például mit emelne meg, a lehetőségében állna? Nem, azért ebbe a pillanatban semmit. Ugye mit lehetne megemelni például? Nyilván a közösségi közlekedés van az árakat, egy járakat. Na ezt pont nem szeretnénk, mert ugye ebben az esetben azonnal a, a csökkenő utaslétszámot veszélyeztetnénk még inkább. Tehát ez inkább elvinni a udasforgalmat, illetve ezen kívül, ahol nálunk tulajdonképpen ilyen szabályozási eszközünk van, térítési díjak, azok pont azokat a társadalmi csoportokat, érintik, akiket én meggyőződésem szerint a gazdasági válság a legmélyebben érintett, és a legkevésbé tudnak védekezni ellene. Tehát áremelésre nem szeretnénk. Ebből az egy furcsa, hogy, hogy az önkormányzatot mindenhol ámblokkel elvették ezt a jogot, kivétel egy tekintetben ez a a taxisok tekintetében, tudomásul vettük, a kormány azt gondolja, hogy ezt lehet csinálni. Az evidens, hogy a taxisoknak a díszabásához a Fővárosi Önkormányzatnak van köze? Az evidens, hogy van, hiszen ezt a törvényt szabályozza, hogy a közgyűlés határozza meg a, a taxitarifát. Uh, utoljárt egyébként 2018 júliusában lett tepelve, és azért, azért már jelentős infláció volt az országban, ezért kényszerűen ez igaz. Tehát magát az, hogy a, mennyi a, a tajfa az a közgyűlésnek van jogszabályi lehetősége, ebben volt bennünk vita a kormánya, vagy a sőt, bennünk nem bizonyítalanság volt, de erősen azt gondoltuk, hogy a, az állstopp az mindenre vonatkozik erre is most Oké, okay. és a méret a lényeg, ami ma már egyszer cáfolva lett, de itt vajon igazolva lesz, hogy az, hogy egy-egy városban, miközben a méretük között minőségi a különbség, de természetesen mennyiség is van. Van olyan város, ahol ingyenes a tömegközlekedés, de Budapestnél valószínűleg ez megvalósíthatatlan. Ez hogyan van? Hát nyilván itt a méretek a különbség azért, tehát azért Budapesten így is jelentős összeget kell beraknunk ahhoz, hogy a közösi közlekedés működjön, és a legkisebb összeget az állam rakja bele a három finanszírozó részédől. De a hát az többi az helyen, közlekedés. ahol egyébként ingyenes, ott hogyan jön létre a matek? Ezt azért nem fogom tudni megmondani, mert ugye azért ingyenes, hogyha jól emlékszem, a helyen, azért az egy kisebb városról beszélünk, és ott egy ilyen kóprodukcióban működik, amennyire én ismerem a közösségi közlekedés rendszerét ott, és ebben benne van a volánbusznak a szolgáltatása is. De nyilván ennek a részleteit ezt valószínűleg nekem kell ismernem, hogy hogy, hogy tudják ezt megoldani. Budapesten azért ez nagyon-nagyon jelentős. Ez egy plusz 70 milliárdot jelentene ideális esetben, amikor rendesen rendes utas létszán van. Tehát 70 milliárd forintot költenek a budapesti utasok a közösségi közlekedésre. Ha ezt ők nem fizetnék ki, akkor nekünk kellene ezt az összeget közösség pénzéből beletleni. Ami a 14 évnél fiatalabbak ingyenesét tett tömegközlekedéséről van szó, az egy mekkora összeg, amit magára vállalt ebből adódóan a fővárosi közgyűlés, a fővárosi, a fővárosi, a fővárosi a polgármesteréből? Amikor 2021. szeptemberében erről döntöttünk, akkor ennek az volt az oka, hogy akkor is, azt látjuk, beragadtak a közösségi közlekedésben utazók száma. Tehát, hogy hiába volt egy enyhülés a járványban, hiába nem volt általános már a home office, nem pattant vissza az utas létszám. Próbálkozott a BKK minden eszközzel, ezek klasszikus promócióktól meg népszerűsítjük a közösségi közlekedést, de igazából ez nem ütöttek át. És azt gondoltuk, hogy akkor van egy ilyen helyzet, amikor meg kell próbálni előre menekülni, és hogyha a 14 év alacinak ingyenessé tesszük, akkor ezzel hátha elérjük azt, hogy a felnőtt, fogja a bérletet, és ez mondta. Ő és ő és ezt be, ezt beváltotta hozzáfűzőt reményeket? A, de a, én a számokat a december 31-ig, és már február közepén, tehát még ugye az első idejéből nagyon keveset látunk, azok beváltották abban a reményeket, hogy a visszapattalás az olyan volt, hogy a, amit a, a, a kiesett a 14 év alattiak esetében, az viszont felnőtt bérletbe azt, visszaszedtük azt a, azt a pénzt, tehát hogy az utas létszám ebből szempontból növekedni tudott. Nyilván nagy kérdés, hogy ez tartós lesz, illetve nem hogy hogyha tartós legyen, azt szeretném, hogyha növekedne jobban a mutas létszem mert még mindig kb. 70-80 százalékánál vagyunk a 2019-es szintnek. Maradjunk a közlekedésnél. Ki tudja, minek következtében? Az elmúlt időben a kormánypárti politikusok nem szapulják annyit a sávokat, mint amit, mint amit korábban tettek. Ma már kimondható-e az, hogy ezek alapvetően beváltották a hozzáfűzött reményeket? Én azt gondolom, hogy ez egy több éve kérdése lesz, és nyilván ez az út már nem tud más út lenni egy ekkora város esetében. Hiszen, hogyha a biciklisávokat vissza is adnánk az autóforgónak, akkor se félne az az autómennyiség, amennyi, amennyi a budapestek és az agglomerációban lévőknek van. Plusz azért a biciklisávok esetében is, több korrekciót végezett a közút már az elmúlt időszakban, tehát már nem arról van szó, amit többen állítanak, hogy akkor a körúton itt érdemben elvettünk volna az autóprogramtól. helyeket. Van néhány olyan szakasz, ahol nem lehetett ezt másképpen megoldani, de hogyha ezeket most varázsütésle levakarnánk ezeket a sárga festékeket és azt mondnánk, hogy a biciklisek nem vett a körúton, nem hozódna meg ezzel a, a, a helyzet. Egyébként mi mindig azért van egy becsípődés ezzel kapcsolatban, pont tegnap talán Fügyes úr mondta, hogy nem azzal kell a forgalmat szobályozni, hogy a glitter... Ez a Ludovikán elhangzott beszélgetése, igen. Így tehát azért azt nem mondanám, hogy ez a elmúlt volna ez a kormányzati politikusokból lehet, hogy most a kampány közepén kevesebbet beszélnek a fővárosról és sokkal többet az ellenzék miniszterelnök jelöltjéről, a Nekem a... régóta volt egy tervem, valószínűleg hamvába fog hol, a halni, de az lett volna, hogy egy kamerával felszerelkezve némi rendőri segédlettel olyan embereket szólítok le, akik a buszsávot használják, és megkérdezem tőlük, hogy adott esetben nincs -e szükségük szemüvegre, hiszen egyébként eléggé nyilvánvaló, hogy hol közlekednek. És ez azért jutott az eszembe, mert 2022. február 15-ei a hír bkk a biztonságos és zavartalan közösségi közlekedés fenntartás érdekében a BRFK, valamint a BKK folyamatosan együttműködik a legutóbbi február 10 i ellenőrzés során. A rendőrök XY szabálytalansággal találkoztak, egy körözött embert pedig elfogtak, hát el csak gratulálni tudok. Szerencsétlen ez ugye ebbe beleesett, ebbe az ellenőrzésbe, de én szándékosan hagytam ki azt a számot, hogy hány szabálytalansággal találkoztak. Ha nem önnel beszélgetnék, akkor most a népének, hogy itt van, én azt nagyjából egy óra alatt megtenném, nem pedig nem tudom, hogy hány helyen ellenőriztek és hányan, de az a szám, ami ide van írva, az nevetséges. Sajnos a hazai közlekedési morált mutatva ön tudja, hogy hány szabálytalansággal találkoztak? Most megfogott ebben, nem készültem és szóval, hogy hány helyen és hány szabálytalanságot fogtak meg a a De a saját személyes tapasztalatára kéne kiindulni, amikor ön közlekedik. És most számítsuk le a hírtévét, amely ugye egészen hihetetlen módon tudja követni a főpolgármester autóját, hogy az egyébként mikor, hol közlekedik, tehát ez a figyelem, ez igazán lenyűgöző, és az, ő, az ottani közlekedés is néha belekerül a, a, a busába, akkor ön egy számos satszolnak? Nehéz, mert ugye nyilván, hogyha az ember mellett elmegy egy buszában egy autó, vagy kettő, azt már borzasztóan soknak is igazságtalannak érzi, de lehet, hogy számosságet tekintve, azért mégsem olyan nagy a szám. Hát azért nem ott mindegy. az Erzsébet hídon, hogyha két órán keresztül állnának, akkor szerintem nem 44 szabálytalansággal találkoznának, mint ami ide van írva, és akkor nem számoltuk még azokat. tehát Ugye olyan mennyiségben lehet ma már ilyen ellenőrzést csinálni abból adódban, hogy hány, hány buszságban van, és hát a közlekedési morál pedig ezt a negyve, ez, ha 44 lenne összesen, én azzal kiegyeznék. Az is több a nullánál, de... Hát nyilván ez lehet, hogy egy pontom volt 44, nem tudom, tehát ezért ezt a rendőrségnek kell mondani, hogy hogy ellenőrizték milyen módszerrel, melyik időszakban, és mely helyeken. Um... Azt írja az újság, hogy véglegesedett a Zöld Budapest munkacsoport ülésének napirendje, és ugye én szoktam minden héten beszélgetni a Városligetről, így aztán három pont van, abból egy közelebbről a másik kettő is érint, az egyik a munkacsoport éves témalistájának az összeállítása a Fővárosi Közgyűlés 2022. évi munkaterve alapján, a második a Budapest Főváros önkormányzata által közvetlen igazgatott területek fásszálló növényeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezett megvitatása, a harmadik pedig a városliget aktuális helyzetének a bemutatása. Miről van szó, a... csak mert ugye azért hogy miért, az, hogy zöld munkacsoport egy persze érthető, a, az a nyitott Budapest jegyében azt gondoltuk, hogy minél több szereplőnek szeretnénk lehetőséget adni, hogy beleszóljanak a döntéshozatalba, és ezért nem csak létrehoztuk a Fővárosi Érdekegyezői Tanácsot, nem csak létrehoztuk az Idősügyi Tanácsot, hanem civil szervezetek számára tematikus ö, ö, munkacsoportokat hoztunk létre, ők jelentkezhetnek, és ezeknek a keretében ö, van egyes ilyen ö, nagyobb ügyeknek a, megvitatása és időnként közös tudásszint megteremtése egy, egy projekt esetében a Városligetben. Most talán új helyzet nincsen, tehát nem erről szól ez a nap, jelent, hogy valami változás lenne. Új helyzet nincsen, nyilván a választási eredményeket várja a kormány oldal. Remélem, hogy nem arra készül, hogy esetleg elindítják a munkagépeket, hogyha Maradnának kormányon, tehát nem lehet kizárni természetesen semmit ebben a kérdésben. Hát, Ami a Nemzeti Galériát illeti, abban egyértelműsítette a helyzetet a miniszterelnök. Azt kérdezem, hogy az mennyiben bír a fővárosi kompetenciából, hogy itt van például a Szegedi úti felüljáró sorsa, amit tipa a 13. keleti petíció következtében nem támogat, miközben korábban az én műsoromban hosszú ideig Hihetetlen lelkesedéssel beszéltek róla, és most, amikor a megvalósulás a közelébe került, hangsúlyozom közelébe, akkor hirtelen lakossági tiltakozás miatt úgy tűnik, hogy ezt le kell venni a napi rendről, és ez is szerepel egyébként eh, itt eh, a városleget aktuális helyzetének a bemutatásánál. Bétézi Dávid eh, posztol, aztán valaki feltesz egy kérdést, és akkor ő maga korrigál, és azt mondja, hogy hát ez itt most tényleg úgy tűnik, mintha nem lenne. De ha ez egyébként nem szerepelt volna, mint kérdés, az ott a komment rovatban van, akkor erről nincsen szó. Ez eh, Budapestet érinti, de van-e bármilyen kompetenciája a fővárosnak, vagy ő csak szemléli az eseményeket? Nem, abszolút van. Tehát ez egy, ugye miről szól a dolog? Van egy kormányzati célkitűzés, az a város, nagy autómentes városliget. És ehhez a projekthez közlekedés politikával kapcsolódik a szegedülti felüljáró, illetve átjárónak a kérdés, Mert ugye itt ebben van a vitte, hogy ez egy felüljáró legyen, vagy esetleg aluljáróként, ahogy például a 13. kellet is ö, ö, többször felvetett. Ebben volt, vannak egyeztetések, egy pillanatban, mint úgy tűnt, hogy a nyugóvonta került volna a dolog, de láthatólag a felüljáróban nincsen, legalábbis olyan lokálisan nincsen társadalmi támogatottság. Ezért ez most újra gondolásra kell, hogy kerüljön. Ugye ezt a projektet a Budapesti Fejlesztési Központ viszi, de nyilván ott vannak a kollégáink az asztalnál, mint ahogy egyébként a 13. kevet is, és ezért ez többször téma volt a polgármester és a polgármester találkozóinak a kérdés, hogy a 13. körület mit gondol ebben. És miután mi szolidálisak vagyunk a polgármestereinkkel, ezért természetesen a mi álláspontunk az illeszkedik, vagy kelet álláspontjabban főleg az, hogy ennyire erősen azt gondolják, hogy nem jó irány, a BFK képvisel. Mi a helyzet, ha már itt tartunk a Galvani A Galvani híd esetében új fejlemény nincsen. Ugye abban van megállapodás, hogy a, a híd építésére megvannak az engedélyek, de az, hogy a híd a pesti oldalon merre fut ki, abban még nincsen kompromisztum. Ugye itt a 9. kelet, 19. kelet érintett ebben a kérdésben, ez a nagyon egyszer ez nagyobb ez a kiserdő vitában testet, hogy ott mennyi nyomvonalon menjen a az út. Én nem látom most még, hogy a Galvani Hídban egyetem mikor lesz materiálisan valami, tehát hogy innentől kezdve lehet, hogy egy kicsit áldományos vitát folytatunk arról, hogy érdemes-e a kivezető szakaszt szól gondolkozni, de lehet, hogy a, a Galvani Hídnak minden fő, kormányzati forrásra a rendelkezésre áll, és ez már csak arra vár a kérdés, hogy elkezdődjön a beruházás. Nem a főváros valósítja meg ezt a projektet. Picit örököltük ezt, a, ezt az ügyet. Jó magyarul, e, hogy a Galván híd az nem Szegedi út. Hát a Galván híd, hídban nem Szegedi út, hogy a Galván híd esetében ugye az a kérdés volt 2020-ban, talán az első FKT-n, hát hogy a következő híd építés nagy hí, új hídja Budapestnek az melyik legyen. De akvinkum. az, Albert, hát az Akvinkumi híd az egy lehetőség, de ugye azt szokták mondani, hogy, hogy észak-dél, észak-dél irányban kell építkezni, nem. Egymás után két irányba ugyanazt a, a, a, haladni a dologba, és utána a legutolsó híd, a megyeri híd volt, ezért most a másik irányban a, van az építkezés. Az akrimumi is tervezési fázisban, amúgy is, tehát még nagyon-nagyon korai stádiumban van az egész kérdés, ott a, a kérdés, hogy a kérletek, az én keretek mit gondolnak majd dolaszni, vagy le kell játszani, de hát hogy egyelőre híd van olyan fázisban, ami megvalósulhat a kormánynak van erre forrása, hogy nem uniós forrásból valósul meg, tudomásunk szerint, hanem ez tiszta magyar adófogatás volt. Két kérdés, amelyek összefüggenek a Füliás folytatott beszélgetésben. A múlt héten talán arról volt szó az úszóvilágbajnokság kapcsán, hogy nem emiatt, de független találkozni fognak hétfőn. Ez ugye elvileg ennek a, hétnek a hétfője kellett, hogy legyen. Ott miről volt szó, ha egyáltalán volt ez a hétfői találkozó? Volt, áttekintettük ezeket az ügyeket. Az úszó világbanyagságot nem, mert a szervezőbizottság elnök, ez Vladár Sándor, és ebben a szempontból ez most úgy látom, hogy kevésbé kormányzati feladat. Azokról az ügyekről beszéltünk, amik a, az fkt valamilyen módon érintenék, vagy érint, kellene érintenék. Így például a, tünk az egészséges Budapest idei 10 milliárd forintos felosztásáról egyeztetni. Most az a 10 milliárd az végül is van, vagy nincs? Mi értelmezésünk szerint van. És az ő értelmezésre szerint? Én, miután beszéltünk erről, szerint is van, de hát nyilván ugye ennek a, szintén van egy nagyon egyszerű formája, hogyha erről megjelenik egy döntés, akkor ez a forrás van, megjelenik meg, akkor lehet, hogy még sincsen. És mi még? Ezen kívül még olyan ügyek, amik korábban adott t de valamiért nem valósultak. meg például a az előbb említett Aplinkumi hit tervezésének a forrásbiztosítása, vagy a M3-as metro akadálymentesítése kapcsán korábbi FKT döntések szerint, szerintünk van a kormánynak pénzügyi feladat. Igen, most úgy láttam, hogy ápris harmadikáig ezt a kormány nem akar ezzel foglalkozni. Mármint, hogy nekem meg a feladat, hogy a nem a hiddal, nem az, a mi hiddal, hanem az M3-as metro akadálymentesítésének a kérdése, Itt van két állomás, a határúti metró megálló, illetve az a Gönczárpád Város Központ megálló, amelyeknek az akadálymentesítését el kellene végezni. Ennek kapcsán 19-ben még a tarlósérában, majd 20 elején a már a mi városvezetésünk alatt volt két fk ülés, és mindegy kétszer az volt a szándék, hogy a kormány beszáll ezeknek a finanszírozásába, csak folytassunk le egy közbeszerzési eljárás, mert lefolytattuk, és akkor most el kéne indítani ezeket a beruházásokat, de úgy látom, hogy a választások, a kormány nem akar ezekkel az ügyekkel most már foglalkozni, de nyilván nekem megfelelhetem, hogy minden adott alkalommal szelvessünk ezt az ügyet. A másik kérdés pedig ugye az lett volna, hogy miután ez ketten jó-rosszul meg tudták beszélni, a Városházam? Igen, az én íróámmal volt az. A, ön milyen jövőt jósol ennek a budapesti, vagy ennek a fővárosi közfejlesztések tanácsának? Ez nagyon mértékben függ attól, hogy a mi van április harmadikának, és ezt Én ezt mondom. értem, csak az a kérdés, hogy szegény fővárosi közfejlesztések tanácsa, ha átmenetileg nem is olyan rövid ideig, több mint egy évig nélkülözhető volt, akkor az ember mit gondoljon arról, hogy ennek a felélesztése miért lenne jó? Azon kívül, hogy nagyon látványos. Hát, még látványosnak se gondolom. Hát, kifelé annak tűnt? Akkor lehet, hogy kívülről kellett volna néznem, de hát, és akkor biztos elégedettebb lennék ezzel, de nem. Tehát, hogy, az, hogy ennek itt semmi értelme valóságban nincsen. Tehát, én értem, hogy ez ki lett találva arra, hogy legyen egy... egy, egy Jó, csak akkor ezt ki is kéne talál. tudni mondani. Tehát nem csak itt. Azért mondom, hogy is harmadik, az nagyon értékben eldönti ezt a dolgot, mert ha igen, csak én azt gondolom, hogy ha április 3-án győz a kormánypárt, akkor szerintem helyreállítja, mert ez ott valamiféle olyan szimbólum, mintha egyébként minden rendben volna. Van ott egy bábszínház, ahol élő emberek vannak, aztán, hogy ezek egyébként, ezek a bábok, amikor nyilatkoznak, ugyanezt gondolják-e, az adott esetben akár másodlagos is lehet. De szerintem ezt túl van értékelve, és az FKT. Tehát ugyan nagyon, nagyon nagy <tos> dolgokat nem értünk eznek a keretében semmilyen szempontból, se a kormány semmi. Sőt, hogyha valamiben megállapodtunk, akkor valójáról ez nem része meg sem valósult, mert a kormány mondjuk nem fogadta el az erről szóló döntést. az az a feladatunk, hogy bármikor tárgyaló asztal van, akkor oda kell ülnünk, nem csinálhatunk úgy, hogy, hogy ezt, ezzel nem érünk. De egyébként a valóságban most tényleg ezeket az ügyeket, amik ebből vármi is megvalósult, a el lehetett volna intézni egy ezen kívül. Igen, hát a, a, lehet, a mutatja... Kell. Egy utolsó kérdés, csak azért, mert gyakran közlekedem arra, eh, mikor számíthatok arra, hogy a Blahalújzatén, M-ke nevezük bárminek készel lesz? Azt talán ez év de most azért ebben megfogott. Ez év Mi tart ezért, ezen ennyi ideig még? Akkor azért mondom, hogy inkább a jövő héten folytassuk Jó, nem készítem, van. Hogy a javításunkat. Jobb tenden van. A az ütemezése folyik a munka, az biztos. A okay. kiigazítással ellentétben dolgoznak ott a vállalkozók a határidőre, de hogy ennek pontosan mi a... van, akkor a jövő éten. Jó, nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Viszont köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Önök kisambrus hallották a főváros általános főpolgármert Ster helyettesét. Nekem kutyakötelességem ilyenkor felajánlani, hogy van-e bárkinek hozzászólása, de elvileg véget ért a műsor, és másodpercekre vagyunk attól, hogy gyakorlatilag is vége legyen. Nulla hat egy hétszáz tizenkettő az esőerdőt. Nincs? óhaj hajj panasz, rendkívüli bejelentés. Dörre pont, fialajános a nevem, kukat gmail.com. Viszont halásra!